Triggervarning! för att du är en dålig människa. Ja ja, välkomna till Triggervarning! Nu uh, 33% mindre. Mm, det stämmer. Det stämmer. Vi uh, skickar väg Thomas till Afghanistan för att upprätthålla freden i världen. Ja. Hemligt uppdrag. Hemligt. Mm, mm. Men lite tur blir han skjuten, annars kanske han kommer tillbaka någon gång. Vem vet, Hur knows, Dix. Um, mm. Men oroa er inte flickor, Nikolaj är fortfarande här. He's 61. och jag är väl här och I guess. Ja, men det är du som är hjärnan. Oj vitt, då kommer du att göra det där, det här programmet. <laughs> What do you mean Ja oh, vitt och nu gör du det igen Ja Ja så igen Ja ah, ah, öppna, öppna munnen ja. Jag saknade ah, ja. ah, Jag ah, saknar Åmans rädda ja, ja jag vet ah, jag, jag är ah, dum jag är Ja, ja det är du No mm. men anyway Skicka in och berätta hur vackert Nikolajet i triggerwarning at gmail.com Behöver ni säga hur vackert jag är Vet nu redan Mm. om ni känner att ni kan summera det på 160 tecken eller mindre så hittar ni oss på twitter att tryggervarning 1 annars kommer ja som inte ännu heller har låtit oss följa henne Beach. Ja. ja och äh, sen finns vi väl på facebook ja senast jag kollade Facebook tre warning. finns vi någon annan stans så? Ja no, på Archive i fall någon. Ja, no, ja då ja. Gör för sig att skriva. Retsvar, var i ditt hjärta. Men ah, ja, ah. nej no, men det är för sen ah, nu. Det men, är fullständigt. Men äh pastorer att Thomas får bli skjuten i Afghanistan och äh, med tanke på allt som har hänt i världen på sistone. Mm. Så ska vi nu idag diskutera någonting så spännande som skuggterror. Uh. Mm, mm. Mm. Spännande. Ja, och um, nu undrar ju kanske då uh, våra lyssnare vad skuggterror är. Det mm, gör det säkert. Ja, na, men, varför skulle de inte undra? Och ja. na, men, skuggterror är just det att eh, rädsla som uppstår utifrån terror, till den grad att man blir rädd för sina egna skuggor, att det känns som att allting är ute efter en och, eh, och sånt varmt och soligt diskuterar vi nu när hösten har tagit oss i sitt fulla våld och nu så finns det ju mycket fler hattar att rota runt i än vanligt Nikolaj så varsågod enjoy och tack det här allt lika roligt. Mm -mm. låt oss se. invandrarkoordinator. Mm. oh this should be good. Mm -hmm. det är ingen mening med att generalisera och döma hela folk eller kulturer efter aktionerna av en individ. För att skydda oss själva och trygga vår egen framtid måste vi ha en annan nya intryck och lära känna världen och andra människor bättre. Oj, vad vackert. Ja, alltså det var invandringskoordinatorn som antydde i mina öron någonting annat innan jag läste den där beskrivningen. Ja, jag trodde faktiskt kanske på en liten annan ja, beskrivning, men okej. Okay. Det är ju inte vi som gör hattarna, men... Nej, Vår sponsor gör dem. Ja. Det skulle vara förenkelt om vi bara kunde diskutera ämnena av vårt eget huvud och egen fria vilja sa han med fallande Sant. tonläge <skratt> Ja, då, in, ja, ja, ja då, men in before Hitler nu då. Ja. Uh, Okej okay, jag läste det där helt fel um, Finsk morfar som vill väl Främlingar är säkert jättebra Och har mycket att tillföra samhället Men vore det inte säkrast Om det höll sig för sig själva Och, höll, och vi höll oss till våra egna säder Och bruk Ja. Apartheid Ja alltså. Oj om vi ändå kunde börja segregera bussen igen Herre Hur man kunna ta sig ja. till Salutorget längre ja. Tack, det här var Triggare varning. Ja, jag tror för övrigt de håller på att börja smälla raketer här utanför. Okej. Okay. Jo. Ja, men så är det när man är på vision. Ja. Ja, jag är en Arpes nu. Ja, just så. Mm. Uppe i, uppe i. Det famösa norr. Tch, här är nog inte norr. Vi, i, I den här vårtappningen RPS Lannisport. Vilket är ganska i för att jag vet inte hur mycket guld eller pengar vi har. <laughs> det röda guldet, Nikolaj. Ja, exakt. Det röda ja. guldet. Okej, okay, no men mm. fine. Uh, Skuggterroritis. Finsk morfarit was. No, men finns det terrorister i varje hörn? Nu? Det var ju Just lite nu. jobbigt nu när folk blir najfade i Åbo. Det är ju min hemma mark som man är det. ju lite så där att ja men nej. finns det terrorister i varje hörn? Ja det var ju en sannoliken tragisk händelse i Abu och det, det är svårt att försvara, försvara. det hela. men mitt snabba svar på det där, finns det terrorister i varje hörn ska vara att nej. Ok korta konstist. Ja. Men det blev ju ändå typ 10 pers närhuggna. Det är sant. Mm. Och eh, nu har det väl inte bekräftats än om det var frågan om liksom, utpräglad terrorism. Men man kan väl ändå bara antyda att personer som, in som gjorde inför finländsk... Mm. Ja, no, det så mycket hade... hade framgått. Jo, plus att jag tycker jag mig minnas att jag faktiskt nämnde i en av de, de mera respektabla kvällstidningarna. Ja, inte iltas han om att nej. Alltså, du, du vet ju för övrigt no, med den här satanshatten. Jag kommer, jag måste i princip kanalisera nu typ kommentatorsfält att om att hela det här fucking programmet. Because det, racism, jo. Det, det, det, det är orättvist jag bara vill ta tio sekunder Och kommentera mina För jag visste att jag skulle få den här fucking Kvasi-rasist-haten Det är ju liksom att, det, är det mänskliga argumentet liksom att oj, oj vad kultur är bra Oj, vad trevligt att det finns andra personer Men nu skulle det vara bättre om de inte kom hit De måste fixa problemen ja. i sitt eget land först Det är nog bäst att de inte kommer hit Med sina, sina hudfärger Och sina kvinnor Och slöjor och mat och usch. Ja ja ah. mm. no, men, okay. yeah, men I'm ride this horse. So, yes, yes. Okay. But, no, men go, whatever you were saying. Jag tror att jag kommer av mig efter den där monologen. Det, det var inte en monolog, det var en lament. Allt <laughs> alltiracist <laughs> hatten mig. Yeah, Okej, okay. låt, låt oss komma tillbaka på rätten. No, men klart, det finns terrorister i varje hön. Så när det kom någon marokkan nu då börjar hacka när folk på i Åbo Usch, inte var han ju finsk ja. så, så därför är det en terrorist För det vet alla att om det Nej men det är sant att om, om det ska vara en en finne så ja. då skulle det inte vara terrorism Det där är, det, Du har helt rätt Och Det där är ett problem att man inte just kan benämna så att verkar finnas en en en underlig så här vridning, i att man har så mycket lättare att säga att det är terror falder och rokar någon som inte är helt så ja det är hemma krydda ja men det är sjönsystem om det är liksom en marokkan är, så då är det ju väldigt osannolikt att du eller din granne hackar någon för det är ju inte marokkane ja ja om de det är ut som då så det är ju ännu ett steg bortat för det är ju inte. Nej, nej nej. Så när ni hackar ner någon på Toria så är det ju bara en ready finsk fylla att liksom inte det är ju något stökigt. Ja, ja, ja. Men, ja, men, eller, vi, men vi kan notera att det är en finsk finsk veckoslutsdiskussion. Jo, jo. Men vi, <laughs> ja. Torilla tavatan. <laughs> ja, precis. Hukade dessa. Nej, lojten. Ja, no, men inte, inte. Men, men det. Får man höra på joker i hur som helst. No, men, men vi kan återvända till den här didaktiken runt terrorism och, men, terror och ja. så. Här, men, men just finns det terrorister i varje hand? Att, att, ja, men, jag, jag mm. Okej, okay, utgår du från att vi, vi tar in så många. Uh, vi tar in så, så mycket folk. Parentes, gör vi inte alls. Men, men mm. säkert finns det många av dem som hyser sympati. Säkert finns det många av dem som bara väntar på att få vara en hjälte för sin Allah. Etcetera. För, för PS-barn, det är bara muslimer som är terrorister. Det vet ju alla. Ja, det var så bara roligt. Jag älskar den här Jag älskar den här Så, alltså, ja. ja. mm. jag, jag tycker att det är, det är en grov förenkling som, som gör så. Nej, det är det. det? Ja, det är, det men det är, det. Säng, men, det är svänkel, ja, det, det, men det är inte de vissa, därför är de terrorister. <laughs> ja. Ut! Ja. Var är nu? Ja, ja precis. Och det, det, är ju, det är ju högsta grad mänskligt att försöka göra de här förenklingarna och generaliseringarna. Även om, ja. även om det är ju allt som ofta så blir det ju missvisande. Men okej, okay, men, men vi kan ta nu då det, liksom, det klasskonceptet. Okej, okay. Nikolaj, ja. uh, nu, mm. hade, nu är det en marokkan som har gått och stäbbar de folk, folk. Liksom. Ja, i okej. Okay. Fair enough. Ja. Okej, okay. shit happens, ja. right. Uh, men så går det en månad och sen är det till någon jävla Marokkan som sticker ner folk till i Esbo eller någonting. Ja. Mm. Okej. Okay. Uh, så går det någon månad och så är det en tredje Marokkan som nu liksom naifar när det här dag liksom dagsmark. Så um, jag so, I menar det är ju som så här vanligt Kriminolog statistik att liksom med det två skilda händer som händer så då är det en tillfällighet men är det tre trä eller med så då blir det ett samband det finns någon slags korrelation eller korrelation är fel men alltså det finns, yeah. det finns en relation mellan dem, så då börjar man ju redan innan det blir en fjärde gångs stycke varenda vettig människa sagt att aha, men de där jävla marokkanerna, de får inte komma in och no nu, kanske är det inte alla men just to be safe you guys can't come och i så fall så är det ju inte värda, det är bara liksom nästan för, bondförnuft. Jag mm. tror inte på att ord av det jag säger. <laughs> ja, men, men, men, ja, men, det, ja, men det är så lätt att mm, tänka så här. Ja, jo, det är superlätt det, att det, tänka det, så här. Det är absolut, för då du säger det där så visst märker jag att det finns en sida i mig som tycker att, ja, att det är alltså, logik i det där. Även om det är ju det att man man borde ju där stanna upp och faktiskt liksom ta den där lilla ifrågasättande tonen till sig själv. Men det, gör till, det ju det man har hört. Men det gör det ju den när du är vätskrämd. Det är just det som terrorism gör. Mm. Att det är ju samma mm. sak som att ett hus brinner. Inte du och tänka på att ja, men nu borde ju kanske rädda liksom den där vasen från morget. Att tänka på att, att mm. inte, inte det, finns det, så, det finns ju som någon rum. Att du vill ju bara bort och det blir ju den här ja. liksom flight or fight. Att, och, att, ja. Ja. och om det okay. finns det något enkelt ja. som så här kategoriseringssystem så att du kan om möjligt isolera dig från mer liknande händelser så då är det ju inte alls osökt att du tar den. Fast, ja. Du, fast, ja. No. Mm. du, du, det, du tänker i den där situationen så tänker du kortsiktigt. Du, du tänker jag på vad är, den, vad är den första bästa som leder snabbt till en, så att säga, i ditt tycker bättre situation. Men så tänker väl de flästa som jo, jo, jo alltså det, grek. Det gör, jo, jo alltså det, det gör man ju. Det är det, det ja. jag försöker föra fram. Det här är ju en så, så naturlig reaktion, eller ett reaktionsmönster. Och, och det är ju det, det som gör att, så att säga, man förstår ju den här, men är det ju det att, så att säga, det här, det tråkiga är att det är goda att agera, förstående agera vad man skulle säga medmänskligt. Det är en, en mer komplicerad handling. Jo, men, men liksom samma principer kan ju tillskrivas utilitarismen. Att jag menar mest möjliga lycka för mest möjliga antal människor. Och att ja. om du... Att i praktiken precis som ja. säg kommunism eller i teorin kanske så, ja. så är ju utilitarism det enda vettiga att vägagångsättet i nästan alla frågor som rör samhället eller en stor mängd människor. Men i praktiken ja. så betyder det ändå att det finns alltid en liten grupp som blir marginaliserad eller tilltryckt mm. eller hamnar i klämda ja. för att men alltså, det går inte på något annat vis. Och att i, ja. inte det är liksom ett zero-sum-system men det är bara ja. liksom en sån här icke-kränkbar sanning att liksom, du kan inte ge åt alla du måste ha av någon för att kunna ge åt alla även fast du kanske i sist slutligen skulle ta väldigt lite av väldigt få så ja. måste du göra det om du ska ge mycket åt andra och ja. då suger det att den personen som måste ge massa Ja nu precis, det stämmer och um, ja, sen får man ju fråga då, liksom, att, men, äh, Är det mer värt Nu då att vi tar in äh, Tusen hungriga marokkaner Eller är det mer värt att 6 miljoner människor får sova tryggt på natten Det här är ju en gra liksom, Grav översimplifiering ja. nu, men, ja. men liksom Så här tror jag Att många ska kunna tänka Och särskilt om de är rädda mm. och upprörda Och känner ja. att de är under attack ja. så då förstår jag nog att man skulle kanske kunna komma till någon sån här slutlösning. Uh, jo, jo, precis. För man tänker ju att det, det skapar snabbast möjligt liksom någon form av säkerhetskänsla hos en. Och, och, och gärna tar man ju det. Men har du något godtagbart alternativ då, annat än att vi ska vara snälla människor mot alla och alla ska få komma? Ja, jag tycker att det, det man borde fokusera på där så är ju i, i princip att de som kommer hit mm. så att, och, och där, där ska man ju tänka att inte alla de som kommer hit är inte specifikt från Marokko, Mellanöstern, liknande. Nej. Det, det i, I princip om man jämför med, med alla som kommer in så var det väl 2012 så var det fortfarande Östeuropa som utgör det största. Jag tror nog fortsättningsvis det var Irak som var störst, men av den statistik jag såg från Migrationsverk. Okej. Okay. Från en rapport via den där BATT från 2014 mm. så nämnde de att liksom Östeuropa har utgjort det största eh, mm. som helhet. Den största liksom gruppen av, av invandrare men som sagt det här var. Ja, äh, den där jag kan inte ändra mig ens väl Det var det var nog må, eller jag kolla på den sist när vi gjorde det här, tusen först avsnittet men. Ah, ähm, precis. Mm. Precis. Ja. Precis. Precis. men men jag tänker att oberoende så är ju det, det viktiga skulle vara det att när man en gång kommer hit att man inte sen skulle bli lämnad vind för våg. Jo. Det, jag, jag men, men, men där är ju problemet igen. Liksom, mm. men, om du tar in folk nu, då. Ja. Alltså, igen så måste jag poänga här liksom att jag skulle gärna vilja spinna vidare på det du just sa. Men, ja. Ja. men eftersom jag är den finska morfar nu, då. Uh, mm. Men du har ju liksom när du tar hit de här nu då. Uh, vi säger nu de marokanerna uh, ja. Och så ska du liksom få dem då att. Förstå att, liksom att det här är det där samhälle Och, och att här ska de liksom Inte skada någon Och här så vill vi att de ska bli en del Men för att göra det måste man ju interagera dem Eller integrera dem ja. och om du integrerar ja. dem Så det, det är ju där de kan göra mest möjliga skada Så vi får ju den här dubbel lösningen Att Vi håller dem på avstånd Men vi vill inte att de ska bete sig Annorlunda Ja. Uh, och att de är inte fulla med bara men de ska nog betta sig som det. Ja. ja. Uh, just och just... det är helt rätt tycker jag för att för ja. Jävla krullnegra ren ska man spränga saker I guess. Ja. ja. ja. ja men men sa ni då? Hur kan du säga sådär Ja, jag, jag, jag vet. Vet. Ja, nu vet. Ja, men. Ja, men som stolt finländare så tycker jag ja. att det tycker mm. nog saker jagat. Ja. Man ska tafla <laughs> att man ska visa ja. vem som bestämmer. För det vet det alla man att om man, om man är tillräckligt tuff så då vågar ingen göra någonting. Ja. Jag var nog Exakt. en gång när det kom en Marokan och han bara hade djur så titta tittade på honom jag. Och, och att han bara såg förbi med och kunde lite jävla redan jag ska nog inte våga knivmöda någon den där ska jag säga. Ja, en, en sann san finländsk hjälte ja. men, men det där är ju just problemet att man tänker att ja, att här att ni ska nu då, så att säga, anamma alla de principer vi har i det finländska mm. samhället men ni ska inte interagera med någon före ni är fullständigt integrera liksom integrerade Ja men det är väl den här klassiska Liksom i, Eller Inte integrationsproblematiken ja. Men att det var ju den här Som de sa liksom Om afroamerikaner i USA Att under Typ senare Delen av 1900-talet uppåt Så var det ju det här att ja. De måste arbeta dubbelt så hårt För att få hälften så mycket är chenner så för yeah. det de gör uh, mm. eller, eller var det kvinnor? No, någon ja, är kvinnan? Men nån grupp nu då nån nån det där kan gälla båda grupperna. Egentligen. Ja ja. No, men nån grupp nu då som inte ja. hade det lika bra som oss vita män och var allra ja. enorma penisar. Uh, <laughs> it's huge check it out. No, men <laughs> men, mm. det väl, men det är väl inte samma sak. Alltså det är ju samma sak typ med homosexuella Att liksom att Om de är liksom roliga Och jättebra att dansa Och liksom yeah. såhär magiska ja, Fantasiväsen kan inreda, kan inreda jättefint Ja, så där de mm. är och trevliga Och Mark Leven underhållande Och sådär Men att yeah. om de visar sig vara en vanlig människa Som har problem med hyran och lite småsur Och i alla aspekter yeah. finsk Så är det nog så att för det är liksom De måste ändå på något vis överbevisa Liksom hur bra de är De kan inte så bara vara mm. För liksom varenda annan yeah. Inkluderade mig, dubbel inkluderade mig För jag är en så tröstlös fitta Att det är liksom Vi får göra vad vi vill <laughs> liksom, liksom Vi är sura introverta liksom Arslen, yeah. hela bunten Och det är okej okay. yeah. Men inte om det är svart eller bög Eller liksom kvinna igen. I en mm. icke-kvinnlig bransch Eller någonting um, mm. Så varför, varför skulle det vara annorlunda då För, för Terrorist-marokkanerna mm. Jag tänkte säga terrorist Men det är någonting helt annat Kanske någon rest från ja, förra veckan Ja, det var ja, någon det säkert Okej, okay, men, men hej liksom, mm. Finns det terrorister i varje här? Mitt svar Fortfarande Nej det det finns det inte. Och, och, och men mitt svar fortfarande Ja för vi tar väl in så många Antar jag Och det måste väl bara de av den statistik uh, Vara folk av dem de som bara Ligger in waiting Waiting to strike Men um, yeah. Men å andra sidan liksom Fine, jag ska använda statistik nu då på det där Liksom intellektuella sättet då som man är, yeah. som kan göra no. uh, det finns ju sida upp och sida nämligen statistik att, att det är mycket vanligare att uh, uh, ungdomar med invandrarbakgrund då begår våldsbrott liknande yeah. i både Sverige och Finland och förmodligen de övriga nordiska länderna, eller nej jag vill inte spekula Man men åtminstone Okay. Sverige och Finland Men, men, men, men, men det har hört i temat Att man säger att det gäller hela Norden Men det säkert att det gäller det hela världen Naja, no, ja. No, ja. bra Du borde, flyt... borde flytta Till ett land Där de inte tar emot några invandrare ja. Alltså det där Som... Vad oh, säger du något fel I min logik Ja, Nej, ingen alls det finns ingen som är som så övertygad om de är världsmedborgare som Finland. Ja. Det är det enda folk i världen som är som så absolut rot här de vägrar flytta sig 50 kilometer från platsen där de har fött och liksom byggt familjefrågan mm. kommer att dö. Mm. För det, det, det, det, jag, jag, jag måste bara så inskjuta. att jag älskar den här omvända ja. rasismen. För liksom, finländarna har liksom en sån här rolig varelse. Därför att, du, att liksom, nu kommer liksom då den där. Marokkanen i affären och då ska man som yeah. med munnen smuts. Mitt bland bananerna och bara så. <laughs> Men uh, jag har upplevt att där liksom det har funnits någon uh, invandrare då som har visat liksom yeah. ovilja mot någon annan person. Det är inte liksom någon sådana ovärd utan bara som så där de har typ sig lite från dem eller att de har varit liksom sådär att de vill inte interagera eller liksom de kanske skymdar vidare och försöker säga hej och då hade liksom Finländarna ja. varit helt uppe i varv. helt liksom så här ja, men... vad vad är det för problem vad tycker du om mig? vad ja. och liksom riktigt så uppgiven att nästan vad är nu det? Mm. Det vad jag har gjort du jag som är Finländan du är ju negan vad vad är det här? Ja. I get me every time. För det är, det är så roligt bara. Mm. Anyway. Men det, men det, är ju, det är ju nog den där. Liksom, ska vi säga bristande självinsikten. Jo, Nej, men vi är jag ju nog. Jag är ju övertygad om att. Kan nog finnända några rejält folk. Vi har ja. nog, vi ja. nog sisu vid pass för ja. men, men där ska vi hänvisa. När du nämnde det här att statistikmässigt att invandrar ungdomar med invandrarbakgrund mm. ofta vad ska säga hamnar i trubbel med lagen. Ja. ja. Och det där ja, det hänvisade till en utredning. Ja, det var väl också den här VATT-rapporten från 2014 att, att, jo, att det det stämmer att den här skillnaden är sån att invandrarsbarn, det är färre som, som söker sig till utbild högre utbildning. Mm. Uh, och att de är oftare representerade bland liksom, de som döms för brott. Mm. Men, men om man ändrar på det här på så sätt att man jämför det med den delen av finländska ungdomar i samma ålder uh, som... Där till kommer från liknande förhållanden på så sätt, alltså socioekonomiska förhållanden. Ja, ja, socioekonomisk status mm. och, och, det där, och liknande och från familjer av samma storlek. Mm. Och då var de här skillnaderna mycket mindre. Vad konstigt. Ja, ja. Mm. det är ju nästan som om du skulle kunna ha andra. Så du menar att familjeförhållanden ekonomisk station och social status påverkar ens framtidsutsikter? Ha. Ja, tänka sig. Ja. Jag vet alltså radikalt. No, men Du var den marginella skillnaden i ligger då? Uh, nej, det... För det jag vet varit. jag. Ja, no, berätta. <hör> mi, mi, mi, mi, mi, för de är inte vita... ja ja men, ja men det är sant Liksom för att alltså, Okej, okay. uh, från, mm. fr från USA nu då uh, ja. När det har Kött ett uh, brott Så finns det liksom ett ja. fenomen Som kallas för uh, Tall black man uh, Assailant Känner du till den här? Mm -hmm. uh, du får nog beskriva det här För att jag på no. Kommer jag inte ihåg Okej, okay, no, men um, no, oftast är det ju som att du har varit utsatt för ett brott och så har du hamnat lite yeah. i chock. Uh, yeah. Allting går mycket fort, du har lite minnesluckor och sådär. Så då kommer yeah. ju en sån här sketchartist då och så får du ju ett yeah. signalement dem och försöka försöker de yeah. och, det, och de säger liksom, det är väldigt ofta när det har hänt någonting sånt här så, så hamnar de att teckna en en, en liksom lång, mörk, hyad man då. med liksom lite som så generiska yeah. drag. Men det, Ofta så till den grad det blir nästan exakt samma teckning. Uh, och då säger det roliga att i de flesta fall så mm. behöver det inte alls ha varit en svart man. Liksom ofta är det ju en vit man eller så är det liksom någon annan liksom så här väldigt jag tänkte säga Lindgren. Men liksom att ja. inte, inte icke-svart liksom. Um, ja. Men de säger ju att liksom därför att det har att göra med. Um, de här förväntningarna på något vis att man som yeah. förväntar sig att oj nej, jag blev rånad av en jättestor näger uh, mm. <laughs> för, för det är som så absurt att, liksom, att det är alltså därför att det är liksom det är alltid en stor näger inte en stor afroamerikan, för ingen använder yeah. typ det, utan för den politiskt korrekta sfären av Amerika uh, men det är alltså därför att <laughs> men För man förväntar sig det. Så det är just mm. det där att, liksom att man sagt då, om det kommer nu två ungdomar till det är domstol. Och ja. ofta så är det ju så här att man måste ju överväga om man ska ge dem ett straff eller ska man göra ge dem en lindrigare mm. förmaning kanske. Så, men det är mycket det ser, mer sannolikt att man ger en lindrig förmaning till en vit unge. ska jag riktigt skit. Därför att man bara antar att ah, ja, det här har säkert bara varit ett och en oturlig station och nu har han nog lärt sig så vi behöver inte säga någon om de är om vi gör mig starkt förmaningsställe men när det är då en liksom svart kille då eller liksom en uh, utlänning då så då är det bara mycket vilja att jaha, nå, liksom, sånt här sånt här skräp känner vi ju igen, att det är dags att dra en ja. hård linje um, och så gör man det och sen är det ju nog liksom inte det lika stigma kanske här men att i USA många andra ställen så när du är fast i systemet är du fast i systemet och nog inverkar det ju här och... ja, ja jo, jo, alltså absolut Det Att, kommer man ifrån det Men jag menar, det är ju liksom det där fuck, om, du, om jag nu vi, du liksom fart i Israel och jag måste sitta själv på någon fucking förläggning och så fort jag går ut så ingen vill ta all mig alla går åt sidan för mig och någon så ropar någon något späord som jag inte förstår så vad hjälper det då att jag lär mig att tala språket? Om jag bara liksom ännu bättre får höra huggorden och sådär och att sådär. Och sen då liksom guess what så får jag lära på stöd och så räcker det inte till. Och liksom Nej. kanske jag vill försörja eller skaffa en familj och så här. Och före eller senare ja. då så kommer det väl någon fräster så då man blir trött. Och att liksom om man, ja. någon, om man ger någon på käften så då liksom har man de minsta förutsättningarna då försvar sig. Lagen alltid på all andra sidan att om du dessutom begår något brott så är du liksom direkt liksom först i brunnen och, och att om du mm. försöker söka någonting så är du alltid sist i borde av får någonting. Ja. Så att, inte vad jag inte tycker. Jag. Det är liksom helt osökt att man blir bitter i skärd och kärd. Om man liksom sådär, ja men fuck, fuck you då liksom och jag vet vitt och går att hugga någon på något eller sådär. Att det det är ju liksom samma sak som så här själv, liksom folk som tar självmord. Inte, inte tänka dem på några andra när de begår de här. Inte sitter dem och tänka på att oj nej, vad läsna ledsna, alla ska bli i ögonen. Utan de tänker på att nej. I to end it. Jag är så alltså frustrerad att jag vill göra någonting. Och ja. att dels så är det ju kulturen och dels så är det i vissa fall är det ju liksom, uh, liksom den här Galen religiös fundamentalism och stuff. Men ofta är det ju mm. samhället självt som på något vis dem För du kan ju bara liksom poker bära tillräckligt länge innan det mm. liksom. Precis. Ja. Så, så att, men sen så tror jag nog att om du känner dig välkomnad, den del av ett samhälle, så är det mycket mer osannolikt att du skadar det samhället. För att varför skulle du skada ja. dig själv? Om du säger det här samhället som. Precis. Ditt. Så... det är ju ja, ja det, är, det, är ju det att är du, är du investerad själv i det där samhället ja, ja och, det, och det är ju det som vi tror att vi tyvärr också gör det svårare för oss själva eftersom vi inte vi har en så half-assed integrerings integrationspolitik men sen finns det ju nog liksom den här skräcken att till exempel liksom för att kanske äh, gå vidare lite att varför är det så farligt att vara annorlunda? eller att anamma främmande saker i Finland? Ja, så det där, det, jag funderar att en del av det är att vi så att säga upplever och att upplever att invandring är en förhållandevis ny sak här men det är det ju inte. det är ju bara det att liksom, de, de börjar komma med nu från långt bort i stan istället för ja jo, jo, precis istället för att vi kommer med från mer närliggande områden ja ja jo. jo. men alltså, det, var, det var det här jag det, var det här jag funderade på att vi Finland ändå som ett ganska <går> ett litet nej det ska inte säga skitland, nej men men har ja, vi är säga, nog på väg att bli, bli. ja <går> men men att ändå att invandring som sådant har ju ökat under under de här under åren. Och, och det där, och det tänker man ju just att kanske det är det att man är ovana. Ja, men, det är ju, tanken. men alltså just det här liksom med EU ja. som i princip av fri migration och så vidare. Precis. Att det är ju en sak um, för att det gjordes ju liksom där på med motiveringen att det skulle bli bättre ekonomiskt och att det skulle bara stärka mm. det europeiska samarbetet så mm. det var ju ingen som egentligen hade problem med det men sen blev det ju fucking krig och oroligheter och så flyr mm. folk, så det är ju klart att det blev ett uppsving i invandring jo, jo. jo alltså precis precis och att precis. jag menar, och det är ju lite naivt att tänka att det kommer bara folk till Finland som vill spendera pengar eller som vill uh, tillföra ekonomiskt. Att, yeah. alltså, men det är samtidigt, jag känner att jag måste ta med den här hatten och säga att det är liksom så fucking mm. dumt. För att det, just den här, om man talar som liksom, sådana saker som till exempel finskan versus svenskan i yeah. Finland, så jag tycker ja. att allt mer och säger man liksom den här marginaliseringen, det finns många finländska företag som helt slutar med svensk service och där. Och. Mm. och så Precis. finns det ju då valda individer då som ofta uttalar sig då hur liksom i Finland talar man finska och man ska inte liksom mm. man ska ha linje och inte ska man utbilda folk i svenska längre och så sa ja. never mind att liksom Sverige är förmodligen den närmaste grannen vi har Liksom mm. Det land som har förmodligen varit oss närmast under alla år som Finland har existerat och före Att Never mind. Att ja. liksom som ja, ja, fucking det... nationalskald och liksom <laughs> kända presidenter och liksom i princip större ja. delen av vår lite har varit finlandssvenskar. Never mind. Ja. Att liksom när det var krig så var det Sverige som skickade volontärer och så var det Sverige som tog våra fucking invandra, -barn och shit never mind Precis. that shit no. Ja. För att det, det kan bara, ju det bara obekväma detaljer ja ja <laughs> men att liksom jag tycker att Finland är typ ett av de land som borde hålla mest käften när det gäller invandring Och man dessutom mm. tänker på det faktum att vi har ju goddamn inga invandrare jämfört med andra länder att liksom ja. att herregud vad vill ha liv mm. om de där invandrarna vi tar in? Och sen Jaja. är det då liksom att så sitter det där folk och kritiserar liksom säger nu land som Sverige nu då. Och sen som Malmö. Och mm. som, jag känner, jag, jag tänker inte ens liksom förnäka det spåra lite där. Men, men de har ju i alla fall försökt interagera. Och de har försökt välkomna dem med öppna armar och faktiskt sätta in dem där. Men liksom förstås hugg på vägen. Men i Finland då yeah. liksom säger som att vi, räknar, men vi sätter väl dem in någon fucking förläggning och ger dem någon rej som är smörgås och förväntar oss att de ska liksom tacka och bocka och vara så lyckliga de gråter yeah. på gatan och de säger en medborgare. Men det är som, oh fuck you! It's not gonna happen! att, mm. att nu kommer vi liksom lite från ämnet igen Men liksom igen yeah. De här förväntningarna som Det är som seriefigurer Det känns som att vissa personer tror att alla som typ bor i Afrika Springer runt med liksom spjut Och liksom så här bambusynken yeah. Ungefär yeah. Det verkar som att de tar liksom sin, sin världskunskap från liksom uta från 40 talet yeah. Ja Så att det känns mm. ju som att liksom Att men kanske det skulle gärna säga att vitt och läsa lite eller i värsta fall gå om och repetera någon fucking kurs i lagstaden för att det är ju nog den här enfallen på en sån nivå att man tycker att så alltså... mm. ja det, och problemet är att enfalden ses som en stolthetssak det, det, man, man, man ska på något sätt man ska omfamla det man ska riktigt ta det till sig Mm. Och, och säger att det är, men det här är att, att på det sättet visar man att man behöver nog inga yttre, yttre influenser, man behöver nog inte någonting annat man ska, vara, man ska snarare vara rädd för det precis som du ställde den här frågan att... ja, ja. Uh, och, och sen är det liksom så där att um, vad, vad har vi att vara stolt över, vad är vi så fucking stolta där? vi är en liten plätt mellan liksom, Sverige och Ryssland där det bor folk och att det, det känns som att om det kommer någon och fucking sjunger typ på afrikanska i affären, så bara för att de inte sjunger på finska och det faktum att de är helt klart är utländska och glada så ta yeah. någonting från mig som finländer och att jag måste yeah. attackera dem med liksom näbbar och kloda för att oj nej, liksom nu, nu mm. kommer någon med en kultur och det attackerar mig som har en väldigt svag kultur, att det blir liksom direkt den här domänförlusten ja liksom. yeah. Ja, det är det. Man är så svag i sin tilltro till den egna identiteten. Att mm. varje, varje liten sak som kommer till så är ju per automatik så att den slåss om den lilla utrymme som ens egna identitet har. Var, varpå det börjar liksom spricka och, och det, det andra kommer att ta över. Man kommer att förlora sig själv om man tillåter någonting annat. Då är, det ju, då är det ju en rädsla för att, att upplösas att, det är, att förstöras Men det är just det där som jag frågar för en stund Varför är det så farligt ja. och vanligt? Eller att vara han... ja, annorlunda Varför måste vi hela tiden gå Och liksom hugga på en gräs gräsnivå liksom? Varför får vi aldrig Se folk i ögonen Eller ännu värre blicka upp mot himlen Varför måste vi alltid liksom På något vis sitta i våra pörter Och vänta på det. Att nu, nu måste man ju som få liksom, drömma eller liksom, testa nya saker. Ja. Utan att det hela tiden står någon sannfinnare där och att ja, nu var det ju bättre för när vi karelen och karelen. No, it wasn't mm. you fucking faggot. <laughs> som, ja. Kan ja. du motivera? Ja, nu jag tycker inte om svenska i uh -huh, okay. Ja, <laughs> ja. ja det, det. är ju det där. Det är ju så här talk talking points. Ja men jag tycker liksom alltså, nu, nu är jag liksom helt av min hatt ja, alltså, Jag tycker alltid, alltid När det kommer någon sån här kommentar Mot någonting yeah. som vi inte borde göra Som vi ska lösa oss för Så mm -hmm. det är som det är som det är som alltid genom sig För det är alltid liksom att nu står det någon fucking Liksom mental dvärg där Och jag liksom att, Oj nej måste jag lära Man är som herregud Vad mycket liv Jesus yeah. fucking christ att liksom, för du känner dig så har som mindre världskomplex, för att du är jättedålig typ på engelska eller någonting, så du får du in och lära sig engelska och det är så fucking triggande att det är vitt att komma liksom fucking något program på tv som inte är finländsk att liksom inte fucking är Vesa liksom 24 timmar om dygnet så då är det nog ja men för oss så blir vi liksom blivit typ det mest kulturellt retarderade landet i fucking hela Europa. Vi sitter vi liksom, och det roliga, vi har ju de facto egen kultur. Vi har ju Kallevala och vi har några kantel och vi har våra folkträkter, Men de är ju töntiga. Mm. Inte vill ju någon låtsas vid dem inte. Finsk teater, suck my dick, Det är liksom, det är en... Alltså, jag förstår inte liksom att vi har all kultur vi har är ju lånkultur eller liksom förvanskningar av liksom bättre länders kultur så liksom what the actual fuck, att kan vi som inte bara keep the voice down och bara hoppas att ingen noterar det är som ja, please, would, you, would you faggots please shut up liksom put that dick in your mouth liksom noise <laughs> is coming out <laughs> ja. men då är det ju en ganska tycker bekänt faktum att att personer som är osäkra och vi talar till individnivå så en person mm. som är osäker så försöker ju hävda sig ja. det försöker, de försöker ju täcka över den här den här osäkerheten med just bravado med, med att stå och skrika sisu ja. på, på, på torget att det, det är liksom det, det är ju ett sätt att föra uppmärksamheten bort från kanske just det att det är inte kulturmässigt kanske finns så mycket så ska man då istället hitta sina små småpunkter att liksom hävda sig över och för att för att då kan man känna sig bättre Men det som stör mig är att liksom vanligt folk är så alltså fucking efterbliven att de går på liksom den här, här skräcktalen de håller Ja, alltså, du måste ta bort svenska i skolan för annars så blir våra blandumma enligt pisarna som, alltså. nope eller liksom ja. att, nu måste vi stänga gränserna För annars så kommer det Tusen terrorister om dagen Och de spränger oss alla Med sina mobiltelefoner Och, och det är som, Nej ja. För det som är ja. som förnuftig man kan ju bara titta Och liksom säga, ja men this is shit ja, Det här liksom, det, ja. det kommer aldrig att hända Men sen händer det ju såna här saker Som det händer i Abroad Då kommer det ja. liksom Någon galen marokkan och naifa folk och då plötsligt försvinner mm. det här vettet ur fönstret. Och då blir folk som, ja. som yra vässlor. Och är det är som att, vad, vad sätter de på öar? Ja, ja, kanske det är bästa. Ja, jag vill inte ja. att sen efter att dammen har lagt sig. Så då kanske man börjar fundera. På, mm, ja, no. Kanske inte så bra idé. Men vad spelar det för roll när man är rädd och vill ha en snabb lösning? Som du sa tidigare. mm, mm. Men Ja, men, just det, men det är ju bara bekvämt att få det där snabbt, snabbt, snabbt, snabbt, undan. Men, men, just, men, just, det men, men just det här, liksom, alltså, det kommer en massa invandrare från liksom, länder långt borta, liksom, med ja. väldigt främmande kulturer och så där. Det är ju annorlunda för Finland Men jag tror det kan vara väldigt bra för Finland att ja, det kommer liksom en större ihop. för då måste vi liksom nu räcker det inte med att jag är finsk och jag sitter och ser framåt med finskt liksom, blick och jag sitter i min finska stol och jag har mitt finska snor som hänger ur näsan och sitter i en pöl i ja. mitt finska bajs och vägrar finska och finska öron stänger och finsk, utan ja. när det blir en sån här <coughs> massinvandring så då måste man ju öppna ögonen till nya kulturer, och då måste man liksom att oj nej, nu kan jag inte bara liksom sitta och liksom fucking hetsrumga här yeah. utan jag måste fucking yeah. engagera mig på någonting. Att om man inte yeah. engagerar sig på en humanistisk nivå så ska man väl ändå engagera sig på en någon intellektuell nivå liksom man kanske kan acceptera men kanske det finns nu ett gäng vittu uh, libaneser här i byggnaden. Mm. Att och, och, och, here's the thing, det tar ingenting av dig. Ingenting. Mm. Att det är just det där att vi har ju Men det vill jag säga att redan innan liksom Den här massinvandringen började så har vi ju Finnen yeah. haft ett långt förhållande Med den här skräcken Att vara annorlunda och jag tycker det går väldigt långt bakåt. Det är ju liksom det här klassiska att liksom Bonden som såg ner i golven När den finska uh, liksom Adelspersonen då gick förbi yeah. Och så här att, yeah. Alltså du ska inte tro att du är någonting Det är väldigt hård jantelag här Och att yeah. Men varför, jo, får jo, varför, varför får man inte göra någonting bra och sen vara nöjd över att man gör någonting bra? Att... Ja, men jag, tycker att, jag tycker att det är ju individen som borde framhävas där. Mm. Men, men, men det, det, det tyvärr så tillåter man ju inte det. Eller, eller man, man vill ju gärna, gärna se sådär att man ska hålla sig till det som är bekant. Man ska inte, inte, så att man ska inte rubba cirklarna på något sätt. Och, och, för att man inte vet vad som händer. Och det, är, och det är just det där Alltså du satt exakt fingrar på det För att gå tillbaka till den här finska morfaren Så är det liksom det här att men, Alltså du, du vet ju inte vad som ska hända Ta alltid det kända före det okända Va? Har du, ja. in, har du kommit in på Ett universitet i, I Berlin Nä nä nä Fan ut i jordbrukshögskolan Ta det säkra före det osäkra ja. att, det, det har du kommit in alls En, en lottovinst att, gå, gå inte och kasta bort allt nu Ja. Och man är som, det är som det är som en så säker nivå Att man sätter ribban så lågt Så lågt, så lågt, så lågt Att du ska göra i princip Nästan kalendermässigt ska du göra samma sak Som när föräldrar gjorde liksom du var liten Och man är ja. så, varför det? Ja, att, precis liksom, För jag tror det värsta som finns För en finländare Ska vara att säga en annan finländare Lyckas med någonting som inte är traditionsbundet What the asso? Allå ju herre, vilken fitta. Att liksom ja. herregud, med din liksom mm. kameli gurkifarm. <laughs> Förlåt. <att, laughs> jo, det är sant. Åh, oh, mm. det hade jag glömt bort. Mm. Ja, mm. men what's so good? Blast from the past. Ja. Ja. Tack. Men men just det här att det som liksom har larmar fram vissa saker och att att jag menar höjden av varit annorlunda. Nävelat nu då var invandrare. Och mm. det är som det är så farligt. För det hotar oss mm. på något vis. Att nu är ja. inte alla likadana. Och man vill ju vända mm. det direkt till att det blir bra statistiker och så att att vi skulle sku vara ett magiskt fantasi mm. med en ständig över dem. Liksom, ja, de, de, att... det, det skulle aldrig ske någonting. Det skulle, inte, mm. det skulle inte förekomma en enda våldtäkt. Det skulle inte förekomma en enda mm. som, vad ska säga, familjemord. Det skulle inte mm. förekomma Ingenting som hänt, inte ett enda våldsbrott. Inga som blir rånad. Jag läste ju nyligen, äh, äh, det är ju de här vanliga anonyma artiklarna, men att jag läste nyligen ja. att det var någon som försökte vända dig i något debattinlägg. Vad var anledningen, äh, Nikolaj, att ja. vi, vi har med liksom stökiga elever med koncentrationsvårigheter i skolan? In invandring. Ja. För vi har ju så, så många invandrare nu och det är ju klart de gör de yngre eleverna nervösa med sin blotta närvaro så därför har de svårt att uh -huh. koncentrera sig och läsa. Och i uh -huh. den där artikeln så skrev den här kvinnan att eftersom hennes son hade varit väldigt duktig i lagstad, med räktan han började i 20 fick han problem. Och just i den klassen i så var det två invandrare. Så... Uh. Liksom... Case uh. closed. Ja. Uh. Ja, så man som thank you Miss Marble. At... <laughs> <laughs> yeah, no, way to go liksom. Ja. Yeah, nice. jag att jag skulle bli något så här No. det. No, se se. Ja, no homma hoidettu. Så roll nej. Ja, alltså skulle det vara ganska. Roligt, att... Roligt och samtidigt smärtsamt att se. Okej. Faktiskt. Men vi vi, vi lite vid det innan. Men, men jag undrar liksom ja. att, att när man tänker på äh, brott. Eller, ja. eller kanske man kan gå så en massa... Vi säger våldsdån. Våldsdån ja. och okay. yes. okay. upp um, liksom, När upphör eller ett brott? Att vara simpel statistik. Och när det blir istället terrordåd Så påverkar mm. Hela det finländska Samhället negativt För vi sa ju det, men, Om den är vit som stack nära Alla de här på torget Ja yeah. Så då rapporterar man som att en, en finländsk man så stack idag 5 5.02 2 uh, anföll personen på ett torr med en kniv. Vi vet ja. ännu inte motiv, men han var inte så bra. Men uh, som jo, jo, man frågar sig är alkoholen in, inblandad. Finns det mentala problem ja. i bakgrunden? Det? Men det jo. ord som mm. aldrig hörs här så är ordet terror. Och att, liksom, och, och att så fort man ens har en... Misstanke om att en förövare kanske inte är 100% finländs. Och det här går inte bara i Finland, det går i många andra länder. Men, allt om det rör sig om en utlänning och framförallt om det rör sig om en muslim. Ja. Så det är alltid terror. Man misstänker terror, misstänker det som terror, utreder det ja. som terror, inga kommentarer om terror och liksom så här. Och för det, ja. för det, det är just det där att, liksom, att inte ha ju ISIS eller liksom uh, typ och igen en muslim är inte alltid en islamist en islamist är inte alltid en terrorist en terrorist är en terrorist inte är ju alla terrorister muslimer det finns massor Nej. med vita terrorister att ja, det kan precis. mycket väl vara Jag menar, om det finns en grupp som heter liksom The Angry Lesbian Giraffes och de bestämmer sig för att guess what finska folket då är de en terrorist ja. då är den en terroristaktion fast den är vit man mind blown ja, ja. Mm. Men men det är just Precis. det där. Att, men att liksom när man läser upp här Wallstar eller Brotta var simpelt statistik. Liksom det är liksom där vida istället för Radon. Ja. No, men jag nu ja. när sätts han på Morfasmässan och säger ja, det när det är en satan startar ut Lenni. Jaha. Just så. Där. Huvla. Huvla som inte kan bete sig Ja, där. Där kom det igen. Ja. där kom det igen. Ja. Då, då måste man ju. Jag, jag tycker att man borde ju gå tillbaka här kanske och, och kolla på det här. Så det definitionen för terrorism, om vi nu ska vara torra och, och, och den här akademiska här. Så mm. det, det är ju alltså att använda det av våld, och, och, och att försöka sprida skräck, speciellt mot civila personer, ja. för att uppnå ett politiskt mål. Mm. Så, så här beskrivs terror. Ja, men, men Terrorism. Så ja, men men då börjar man ju samtidigt funda men vad kallar man då liksom de här ultranationalisterna som bränner flyktingboenden? Precis. Det är, det. det är ju det, men man har ju nu kopplat till att det enda som man tänker på när det ska talas om ett politiskt mål så tänker man att ah, islamister. Ja, men det är ju men... liksom eller ja, okay. det, det är just mm. det där att för Man vill ju alltid tro Att man själv är speciell ja. För hur ska man annars orka Med vardagen uh, men, men samtidigt då så är det liksom Det blir som på något vis En tankefälla för att Man tänker som att snart kommer ISIS hit Och är det är bara det att man ja. faller Finland och man faller min stad Och man faller min bostadsområde man faller min gata, min postlåda Min hund för att, liksom, det är ju jag, det är ju jag, efter mig. Mm. Precis. No, För du är liksom en obe. Jag tyckte det så som resten. Och att, liksom, nog mm. kan det hända att någon utför, liksom, terror i Finland. För att vara här, där någon utför säkert terror i Finland varenda dag, om vi ska vara. Rent, rent, rent tekniskt sett. Men liksom yeah. på, på den nivån då som säger avnående ja, är ju ganska ovanligt. Men just att ja. jag tror kanske vi behöver vara riktigt oroliga för att det ska komma så mycket källmordsbomblingar här. Um, why? Därför vi, att, vi, har, vi, har ju, vi har ju haft sådana redan men det har ju gjort så att det ser riktigt var Jo, så då var det ju en terror Nä. Nej nej. nej. nej. liksom har var det var en tragisk händelse. Ja, säkert, vi talar inte om det så mycket. Men nu kommer ja. vi att tala om det här så något år, år framåt. Ja, det, det kommer man. Men, men man börjar ju säga att visst har det kommit fall som hat, man har talat väldigt mycket om här. Ta, låt oss ta de, de två skolskjutningarna som skedde 2007 och 2008. Ja, men, men en sak med de, de grejerna så vill jag bara poängtera yeah. att varenda gång de talar om dem så tycker jag alltid yeah. de gjorde någon parallell till vad det hade skett innan i världen först. Nästan yeah. som att ursäkta att ja, no, att det hände ju faktiskt här först. Nästan som att yeah. det var ju nog de som promptade att det hände här. Ja, precis. Ja, så att, jo, jo, jo, så att säga. Det, det, det, är nog värre. det är nog värre där borta. Ja, men jag, men jag tänkte som är liksom sådär att. För de ville gärna jämföra hur många står där och hur många här. Och sen så var det just det där att, no, alltså, att nästan där blir vi någon trend. Och så vill de ju som vanligt alltid skylla på den där gamla käpphästen våldsamma dataspel. Ja, precis. Mm, för det är, men i, det är ju lätt. Jo, jo, men, men, liksom, men skulle det vara liksom nu då en typ muslimsk pojke nu då, Eller någonting som sköt Så ja. då skulle det vara ja no, men Här ser vi nu vad fundamentalism går Och man försöker integrera liksom, då, De här liksom, islamisterna i, I moderna samhällen Sådär ja. Så att, då skulle det direkt vara Vilken liksom, koppling de hade liksom, till, till folk Eller kulturer Medan liksom, i det andra fallet så var det bara hur de här har blivit påverkade Till att av våldsdåd av någon utomstående Som ett annat land Ett spel eh, Vad ja. inom Inom alla ja. då, Dåliga föräldraförhållanden Men det tar man inte fokus Precis. på Om det gäller En invandrare eller en utländsk person Nej nej. Det... För då blir som fokusen Alltid att isolera dem från Den drabbade befolkningen Ja och så ja, ska det, det... vara, säger morfar. Jaha, just så. Ja, för det är ju, det är ju klart. Precis som vår, vår finska morfar som alltid vill väl. Uh, ja. mycket, mycket väl vet att uh, ja. de här har ju en så kallad hive mind. Ja. Det, det är ju det. Jo, för det. för det är just det där. Liksom, att här kommer det igen den här anfallet Att liksom alla, alla liksom, uh, islamisterna och som alla är militanta islamister Och terrorister då, av utsträckning Så allt de gör att de sitter i sin grotta Och så skriker de åt varandra DAKA DAKA DAKA DAKA Medan de skjuter vilt Med sina ak 47 Och sen så so, liksom helt randomly Så precis som 80-tals Lördags tecknade serierna Så sitter de där och funderar på Vad ska vi fara göra I för de har ju ingen plan. De är bara som så här galna saker. Men nu du, Ahmed, ska du föra och bomba Norge? Du, okej! Okay. Hej, uh, Mohammed. ska du föra och bomba? Uh, jag vet inte, Finland kanske. Ja, da da mm. Så da Det funkar ju inte mm. riktigt da Nej, det da ja, det det da da Mm. Ja, ja. Och det, men det, det är just det där, liksom, det är därför vi har liksom så här. Det är därför det existerar en sån disciplin som heter kriminologi till att börja med. Att man försöker ju fundera ut, liksom, alltså, hur, hur agerar de här brottslingarna? Vad driver de? Vad har de för motivation? För att ja. det är just det som gör att man kan analysera och försöka stoppa den och lättare hitta förövarna och stoppa så här helst innan det händer. Och att mm. det är ju liksom. Uh, det är som bara som så dumt Att bara anta att men Han gjorde det för han var Och inte finländsk Och förmodligen inte tyckte alls om Jesus Kristus vår skapare uh, Medan istället så skulle Så skulle man ju kanske Om man en förnuftig människa tänka att Okej okay, men vad dräv honom Och så börjar man säga yeah. att ja men han är igen en marginaliserad person Som liksom uttryckt och utstött Och blir och sådär Och det sist, well, guess what? He went sist och nu, förklar, liksom, nu försvarar jag inte liksom, Det de gör Det är fortfarande liksom, oförsvarligt liksom, Det här brottet Men jag tycker mm. att man kan ändå försöka Förstå liksom, Eller man kan ändå försöka Tänka, vad finns motivationen För att det finns, det är ju inte alltid Samma motivation Jag menar, alla ja, Alla liksom terrorister så, så sprängde ju inte folk Bara för att de var nu då muslimer ställa vad de nu tycker om Utan de gjorde förmod förmodligen Hade de en plan i sitt huvud Och det är därför då Som det blir löjligt när man tänker på att, Oj nej, nu får de I don't know, spränga petalax uh, För Why Att om det inte finns någonting taktiskt där Eller min någon specifik ja. bord Eller liksom, man måste lära någon där eller... Why Och jag tror det är just I den här why som det bor den här skräcken som vi tar och jag tror det är därför att man kan inte direkt svara på den som man måste till de här äh, försvarssystemen mm. och bara säga att därför mm. att och så, mm. han var neger, slut av diskussion Jo, ja. Ja, ju, ju, ju, för samtidigt så du du, du du skyddar ju dig själv för att ju mer ju du kan titta till personen så desto mer kommer du in på det att herregud vi är ju alla människor vilket betyder att det skulle i princip betyda att även så att säga, här hemma kan det förekomma personer som kan komma i liknande situationer och som kan vända sig till, till så att säga, våldsbejakande mm. grupper eller ideologier. Det var, det var här jag tänkte ta in just med de här skolskjutningarna, varför jag nämnde dem, för att åtminstone i det ena fallet, eller i det första fallet då i, i Jokela Mm. Så, så sades det Kommer jag ihåg att den här Skytten själv Skulle ha sagt att Han ville inte Att hans aktioner skulle Skyllas på just spel mm. Böcker, filmer, musik Eller på liksom dålig, dåliga Familjeförhållanden ja. utan, att, utan att det handlar om Ideologi mm. och, och där Som Sen var det ju viktigt att man nu underströk det här att Johan var ju ateist. Jo, han, han hade ju liksom människoförakt. Ja. Och liknande. Men, men ändå, liksom att där var en som sa att han hade, det att han hade skrivit själv ett, ett avskedsbrev, ett självmordsbrev. Mm. Där han i princip förde fram det här. Att det här är en, det är mer liksom en ideologisk grej, det här en att det specifikt skulle vara att men nu har jag spelat så mycket spel så att, att nu vill jag gå och skjuta någon. Ja. Men finska morfan tycker att så fort man börjar säga ett samband mellan någonting sånt här. Nu var det två eller och de här två spelar spel. spel. Ah, förbjuda alla spel. Ja. Nu, nu var det uh, två marokkaner som hade skjutit folk. Så, ah, ut med marokkanerna. Att ja. inte ett skyddsystem. Ja. Jo, det är det... Det är för att då placerar du ju det igen så att säga, du placerar det på en, en yttre faktor och, och på någonting som du lättare kan liksom skuffa bort. Mm. Det, det är ju det. Där, där tycker jag att blir det blir lite problematiskt i det finska samhället när du kommer till det att finns det alkohol med mm. i, i situationen. För att, för att där, där märker jag att då blir det obekvämt. Då kan man inte säga liksom att ja, men nu ska sluta sälja alkohol. Att nu ska det komma alkohol i alla bilar Jo men då finns ju Då är ju... man inte alls lika villig lika liksom Sen att, att liksom skrika Utom det här nej, nej för att Så länge det är liksom någon sån här Faktor som är längre bort Från, det, från ja. normen så då är det okej okay. Precis Vi behöver inte jag, jag, jag förstår inte Vad det där League of Legends ja. Jag förstår inte alls liksom Vad det där alla tycker Ska vi ta min, vi ta min lapinkulta Rör, ja. uh, att, mm. men, men det är ju samma sak Med Bibeln då. Det finns en jävla massa som folk tycker om Att citera i Bibeln Om vad som är rätt och fel ja. att, liksom, bö Bögar som ska brinna i helvete hela tiden men det, ja. men det finns många andra saker då, Som är som, äh, där så stor nej, är... För vi, vi är ju i ett modernt samhälle Jo. Ja, <laughs> det är det. ja. ja ja Jag alltså till exempel att det finns, ju, det finns ju nog en hel del matgrejer som vi inte borde få äta enligt Bibeln, till exempel. Mm. Mm. ja står, står klart och tydligt där. Det är vi inte så brydda mm. i. Nej. Det står klart och tydligt att kvinnan borde tiga i samhället. Eller samfundet. Ja. Mm. No. Ja, nej, ja, nej, nej, inte. Nej. Ja. Um, det finns många föreskrifter om vad vi borde göra med häxor. Mm. Mm. Mm. Inte så. Ja. Nej, vi är inte så populärt med häxorna. Nej. Men, men annars har <laughs> ju den där boken även svar på allting. Ja. Den, ja. den har nog jävla svar den på, på allt som mellan himmel. Och ja. jag, jag är ju kanske av, av den åsikten att, no men Ska man. Alltså, fungerar allt? Eller fungerar inget? att liksom, då får det finnas gråzoner men mm. jag tycker att det är så dumt att något sånt, typ regelverk som bibel om man ändå bara tänker följa när det passar det. och det är ju samma sak just som den här uh, grejen nu med liksom, say, Sverige och liksom svenska och liksom invandrare och så att, mm. liksom att, ja, ja, att när, när det passar så då är det ju nog liksom för de här invandrarna, men när vi själva är invandrare, mm. ja men då är det ju nej här, jag funderar på dig nu Nej. Största minoritetsgruppen i Sverige Vad är det för så att vi diskuterar gå härifrån ja. så, det, det ju, så det är ju Någon liksom de, de skjuter ju som först fötterna av fötterna Sen försöker de löpa ett maraton det, det är väldigt svårt Att, mm. att på något vis ta deras Argument på allvar För att de eroderar ju hela som sin Kunskapsbas bara genom att öppna munnen ja. Ja. Men, uh, men å andra sidan jag, jag tycker det är en bra åsne att bygga till en annan points som jag funderar över mm. och det är ju liksom där att men, hur mycket terror måste en människa utstå innan hon är villig att tillåta högre makter att ta radikala beslut som annars skulle ta sig som, som löjliga eller romänsk ja. alltså det där att man ska försöka kvantifiera Terror som en människa, människa liksom måste utstå ja, ja i princip det det ja jag, jag känner helt klart på mig att jag har inte ett, jag har inte ett klart svarat komma med där ja, efter måste... som igen, igen tittar man liksom på individen så, så är det ju så är det ju så, liksom, det är så stora skillnader där liksom att igen, hur hur tålig är man för liksom för rädsla för liksom osäkerhet. No, jag jag är, att att vara, vara osäker. Känslan av att vara liksom. De är, jag, jag tänker nu sätta yeah. mig. Det är sådana liksom, här finsk igen. Och säga att. Men de se nu på de här. Jag behöver inte göra det. Men se nu på de här människorna. Som kommer från Mellanöst. De har utstått nu generationer av krig. Och man ser ju mm. bara på deras ögon. De är ju helt jävla härjade. De är ju helt liksom sönder. deras själ är söndersarjade. Och hur mycket man än liksom vill visa med mänsklighet och omsorg så är det så att De här kommer aldrig att bli hela igen. Och att, och att de kan, kommer aldrig att kunna släppa heller de här striderna de bär med sig. Det finns aldrig något skede när man kan säga: att Nu är det slut och de säger: Okej. Okay. Utan de kommer att fortsätta sina inbördes liksom strider. Uh, och liksom utföra sina liksom, Hädarsprogrammer och shit uh, Tills den dag de dör Och när de dör så då tar deras barn Vid blir det en cirkel. Så är det inte lika bra bara lämna dem där När de alla liksom Krossas under sin egen tyngd och, vis. och det här är ju ett vanligt argument Ja um, yeah. Men det, det värsta Det finns ändå en viss sanningshalt i det Därför att yeah. um, de här har utstått så mycket terror att för dem är liksom att, att de är vana att säga människor dö att liksom byggnader rämnar runt och så här. att För dem att det kommer en högre makt nu då som en diktator eller en främmande stat eller någon och liksom säger att ja men det som liksom, we'll handle shit trust in oss. Så de är ju ja. de, vad ska de sett förmodligen som att Tack. Och så får de väl hoppas på det bästa. Men här är vi ju så vana uh, vid, vid vår egen autonomi att vi är ju ganska ovilliga att låta någon annan ta tömmerna och bestämma det som sådär socioekonomiskt vad händer nu? På liksom en sån här fortlöpande uh, liksom radikal nivå. Så att vi är säkert beknorra väl och lite att ta in tiotusen invandrare. Men mm. Men tänk vi tog ett hundratusen invalt. Och att dessutom då vi inte hade någon plan som alla förstod i, i verket. Nu kommer det aldrig att hända i Finland för att det skulle kräva ett måttmänsk, som vi inte har. Men jag har sagt det förr och jag säger det igen. Liksom om vi hade någon sorts vettig regering om vi hade liksom någon som inte bara liksom försökt göra som rika människor är nu rikare mm. som styr det här landet. Så då skulle ett influx av typ hundratusen individer vara någonting som skulle ändra till massiv ekonomisk fördel. Mm. Ja. Mm. Men nu går det inte att vi motiverar det med pengar. Men igen, vi har inte pengar därför att de som har pengarna tar pengarna som borde gå till de som ska ha pengarna. Mm. Men igen, liksom läs upp, kolla info vi har sagt tidigare var Nej. Jag vill inte göra det för ente gången. Men, men, jag, men jag Orkans spär mm. på den har på men, men just som, vilka just mm. terroriska människor, no, vi är van vid terror. Så för oss är det ju, är det ju som just när de här människorna kommer, så vi förstår ju inte att de är utsatta. Vi förstår ju inte att, liksom, att där. Vi, är, vi är vana vid liksom soliga dagar på sommaren och alla ja. dagar. också på jo, ja. och, en, och, och en dag då internet infungerar med 4G. Ja. så då, då är det, är vår, det är vårt Vietnam Jo att, jag menar, herregud, man fastnar liksom längre än två minuter vid rött ljus och det är ju, dagarna är ju förstörd ja. så jag menar vi, vi har ju det så bra här så vi måste uppfinna problem för att vi inte skulle ja. helt fucking ja. understimulera ja. Och, och jag tror att där kommer ju den andra sidan, jag skulle igen säga att jag tror att finländare tyvärr skulle säkert vara ganska snabba på att ge upp ö, vissa friheter och liknande åtminstone så snabbt tänkt till någon auktoritär ledare men vi gör ju det redan alltså man, kom kommer till makten ja. och deras, deras enda taktik var ju liksom hate and fearmongering Ja, precis, och det egentligen så att säga så nu kan jag ju bara tala ur min egna synvinkel att jag säger att det en som invandrarkoordinator den... <laughs> Ja, när jag tänkte numera på min synvinkel som liksom Nikolaj som, som ju har Nå, vi behöver något ett homosexuellt perspektiv Ja, och... <laughs> precis tack ja. Ja. Men, men ändå så att säga att jag befinner mig i en förhållandevis vad jag säga, en, en okej okay situation mm. och, och det där så jag kan ju inte jag vet ju inte att den, hur svårt andra kan ha det visst, absolut finns det människor som har det svårare än mig också i detta land och, och det där, och säkert så kan det ju vara att de har genomgått en hel del osäkerhet rent av rädsla Det de känner att det blir utanför, det känner att det blir, de blir snuvade på konfekten de, de får aldrig den där biten av kakan Mm. Det, det, det är liksom det, det, allting går dem förbi mm. och, och, och så inte vet jag inte hur länge det har pågått Men ur min synvinkel När jag ser det här När jag ser det politiska fältet Så får jag en känsla av att det är så, att det är lite Som behövs För att man sen ska vara att Ah Ja, att nu, att om vi bara kunde få liksom fullständig majoritet för det här partiet så då skulle de nog ta tag i saker och de skulle oseremoniellt skulle de sparka ut alla invandrare och, och, och, och sen så skulle de ta tvångs... vad heter det? inkassera alla pengar från finlandssvenskarna och all mark all egendom från finlandssvenskarna för att de är engångdragna ur den finska mannens ryggkinn mm. och så här att... bara som en liten forno, men samtidigt skulle ni få en ny nationalsång och samtidigt tycker jag ni kan ge tillbaka dem umen åt Sverige och samtidigt så ja, ja Ja, ja etc. Sen får ni sitta kvar ja. med, typ med sammatt i lojret och liksom det här träsket ja. ni kallar Helsingfors. Ja. Ja. ja, men det är ju, det är ju ändå där liksom att det, det, det låter säkert, men många är liksom trevligt av de här lyftena att jo, men att titta titta på oss och vi, vi skulle se till att ni skulle ha det bra och nu ska det bara finnas finska produkter i butikshyllan, liksom att Finland ska bli självförsörjande, allt ja, så... Uh, ja, jag, måste, jag såg faktiskt idag um, så var det några bilden från Tyskland. Um, där det var en, ja, en, där det, där det var en uh, affär som man tar en sån här. Ett, en ståndpunkt liksom, mot rasism. Och ja. och de man tar bort alla utländska produkter ur hyllorna. Ja, och det, det så sorgligt ut. Det var väldigt dumt där. Och att, <laughs> men att, alltså, ja det var ganska roligt jag mm, okej, okay. mm. like that för ja. jag, jag tror att liksom problemet som många personer har i det här landet, att de har, de har mycket, mycket angst men väldigt lite självinst och att det, mm. det, är, det är som så lätt att liksom att, oj nej vi har inga pengar i det här landet är satan, snegerin invandrare som tar alla pengar ja. och att även ja. om en, en person som jag tror har sku, typ matte liksom uh, under yeah. Så skulle sku inte ens behöva sätta ett enda tal till papper för att inse, men vänt nu, det här märker ju ingen sens. Yeah. Uh, men, men ändå så är det som så lätt att, för vi är som ett land som som så här, vi har det som så jävla bra. Att allting som hotar hur bra vi har mm. så så först vill ni inte höra det, eller så attackerar vi det aggressivt. Riktigt så här huvudet i sanden. Och att jag kan ju hjälpa att dra mig till minnes den här liksom gamla antikens liksom adel versus arbetare på något vis. För att vi är ju, fast det kanske är en tjänst därför att det finns dem i vår värld idag som är som så fenomenalt rika. Och med det och allting så får jag oss att under mätvetet aspirera till och bli tokrika själv för det som det är Ultimata ja. målet oavsett vad du gör ja, precis. Uh, Men till och med den fattigaste Av oss så lär vi ju ändå som en sorts Adel för vi, liksom, vi har ändå Så pass mycket pengar, vi kan göra i princip Nästan vad vi vill um, vi Behöver vi arbeta ihjäl oss. Vi har rä Förhållandevis räna lägenheter Och tillgång till alla bekvämligheter Och liksom ett system som tar hand om dig bara det inte så länge du är införd finländare, liksom nästan vad som än händer och att om inte du liksom riktigt så här fuckar upp själv eller har noll kontroll över ditt liv så kan du leva väldigt ja. drägligt så det blir ju därför då på något vis, igen kanske det är liksom det här med att om man har förmågan att empatisera och att man har, man har möjligheten att säga och, och tycka om att lista ut, men hur tänker en annan människa så då blir det väl ja. lätt att säga, ja men det här handlar ju helt om att man vill inte att någon kommer på något vis och skuggar en sol. Att man, man, vi är som ja. så vana med vår bekvämlighet att vi är riktigt ja. de här gamla tjejserna som vill att någon liksom vrida på deras bröstvård och samtidigt som vi är här vakt eller hur vackra känner, Att ja. inte vill vi liksom dela ja. med oss. För då måste vi... Panta på vår bekvämlighet Och då måste vi botränga Och då måste vi lära oss nya språk mm. Och då måste vi kanske finna Och se att det inte finns liksom två extra bakgränser Efter kaffe det är, yeah. det är Shit, inte vill yeah. någon betala Jag menar Hur mycket, hur mycket mer i skatt skulle du vilja betala Varje månad För att liksom samhället Ska må bra 5% 10% 20% 50 procent. Mm. För, ja. för det är nog lite som sådär att när vi en gång har fått en lön så, så ja. sätter vi fast oss på en viss bekvämlighetsnivå. Jo. Jo, och på gud, den bekvämlighetsnivån vill vi aldrig hamna under. Kommer ja. dit. Nej, nej, nej precis. Och det, för det är ju det att i något skede som man, man glädjer sig åt någonting som är nytt. Men sen blir man van vid det. Mm. Och, då, och då förlorar det, då förlorar det värde. Mm. och, det, och det, det är ju det där att och så att säga, och ju bekvämare du har det så desto mindre är de här sakerna som behövs för att du ska reagera men det är just det där då, att, vi är ju vi är ju must, eller, att liksom vi, vi liksom, fast vi har enlågs med vi är vi konstanta utdrag att ja Alltså vi Och vi vill ju inte engagera oss I andra människor Vi betalar ju liksom Det här klassiskt, vi betalar våra 20 år till röda kors, Och sen har vi köpt vår kärl Ett år fram, Och att inte vill Precis. vi far av Några flyktingboenden har hjälpt till Och inte vill vi arbeta som volontärer Och inte vill vi fara liksom utomlands Till krisområdena och hjälpa till Fuck that shit, we might get shot Så so, Ja yeah. Men det som jag på något vis önskar, alltså, och jag liksom nu så kan det ge intryck av att jag försöker framhäva mig själv, ja, men jag är nog en underbar människa som arbetar med flyktingar och bryr mig om barn. Nej, men alltså, alltså, jag är riktigt självisk liksom fat alltså Jag vill bara ha det bekvämt och fälla liksom, av och liksom, äta gott och skit. Men om det kommer någon en dag, om det faktiskt räser sig upp en humanist och säger att honey guys, alltså. Ja, ja, jag vet liksom att vi är så. Men seriously, what the fuck? att Nu måste vi på riktigt ta in liksom hundratusen tattare och liksom faktiskt ge dem ett hem och integrera dem och shit. Och det betyder du har, du har, du har, du har. Nu måste ni för totalt liksom 20 dagar i år och arbeta talko här. Och så måste vi höja skatten med 5%. procent. Fuck you. Yeah. Så då kan jag i alla fall säga ärligt talat att jag som individ som Sami Åboende säger att okej, okay, att jag tänker åtminstone inte sätta mig emot motvärld. Att liksom, fine, take my money. Uh, och liksom, och ja, jag gör det. Och jag tror att jag kanske med tiden skulle finna en viss glädje i att ja men, look, look, ma, I'm helping. Um, men eftersom jag vet att, att det som jag sa nu ifall ingen hänger med, så sa jag ju inte att var god människa är, utan jag sa som att basically att fine, eftersom du drar mig i armen yeah. kommer jag med men jag, jag men jag tror nog ändå att jag är i underkant för jag tror nog att de flesta andra fast de kanske i vissa fall skulle vara godare människor än jag skulle sätta sig till motvärlden för det är så viktigt med de där pengarna det är så viktigt med den där Tryggheten vi har Och det är så viktigt med den där komforten Som vi har liksom slitit till oss Under hela vår lämna Så att den här terrorn just När det kommer nu då Som den här attacken i och och annat Så att vi är nästan villiga Att ge satans själv makten Om han säger att okej okay, vi, ska, vi ska liksom mörda alla Marokkaner i Och sen ska vi bygga en mur och sen så ska vi liksom skjuta liksom med som så armor-piercing-bullets på alla som kör över gränsen och inte inom fem sekunder vi, vi liksom viftar med finlands flagg. Um, och dessutom så får ni två euro mer i lön. fucking mål. Och då är det många finländare som är som yay! För liksom igen, det, det här kortsiktiga är nog liksom så fucking yeah. överväldigande svårt att jag tror finländan skulle sälja sin mamma idag för löftet om en ny mamma imorgon att det som det, det finns som inte den här <laughs> det, det finns som ingen vetta reson längre och, att, och yeah. att om någon vill argumentera annorlunda säga en case in points an Finland what the actual fucking mm. fuck att fucking en lemur skulle lösta bättre ja <laughs> oh. Men alltså, hur mycket terror mm. måste människor utstå? Nå, no, väldigt lite. Alltså, vilken ja, ja, har vi utstött? Så... Oj nej, det kom lite extra invandrare i år. Oh, stäng gränserna! It's happening, oh. mm. ja. Ja, men alltså det, det, tyvärr Tyvärr så är det ju så att här så är det så väldigt lite som det behövs. Ju, ja, och det är ju just det där som jag tog det där exemplet med en, med att öppna internetsidan. Mm. Att det tar det lite för lång tid så då är det ju liksom att oh my god, att det här liksom, dagen är förstörd. Mm. Om jag tar att det, det, är liksom, det, det, det, är så, det är som så lite. Och sen vill man ha den där snabba lösningen. Man kan inte tänka sig att ja, men att det kanske om, om vi väntar två år så kanske det här, så så kan det här leda till en bättre situation men det, kan, det kommer att vara svårare på vägen dit men sen har någon sagt nej nu ska vi skjuta ut alla direkt Nå, ja så jag då, jag, är ju, jag är ju igen liksom som det kanske har framgått tidigare att jag är ju nog, om ingenting annat så är jag meritokrat. jag tycker att bäst lämpade person för liksom den mest lämpade posten och att ja. jag tycker till exempel att inte kan du vitta vara utbildningsminister om du fucking aldrig har undervisat en dag i ditt liv. Ja. Och att mm. liksom, och inte, inte kan du heller liksom typ vara inrikesminister om du inte fucking vet någonting om satan liksom vad som händer i sä, städerna i Finland. Ja. Till exempel. Och, och samma sak går för många saker. Utrikesminister och, och liksom allt möjligt. Men... Eller, att, eller så att säga att ska du vara just minister så borde du nog banna mig och liksom jobba inom. Då det bara... skulle ju att nog hjälpa det till. Sku... Ja. Det skulle ju hjälpa, ja. ja. Det skulle ju min vara en fördel. Ja. Ja. För, då, för, då, för, då liksom, för jag tror då kommer inte de här jävla grejerna som bara hamnar i huvudet av när man har suttit i ja, typ fingersitat och slutfingersitat i liksom 20 år. Ja och blivit liksom galen i något fucking arbetsrum i Åbo. Utan mm. jag tror att liksom man måste på något vis ha den här praktiska effekten. Man måste med egen ögonen ha sett vad det är som händer. Och att det är därför ja. som jag tycker att om du sitter och säger, uh, beslutar om invandring eller någonting i Finland. Ja. Och du aldrig har varit utomlands. Du aldrig har mm. sett de här länderna. Du inte har interagerat ja. med de som kommer. Du fucking inte ens kan peka ut de här fucking länderna på en karta. De är vitt och då har du inget business där. Och då, och då får jag vara hur finsk morfar och hata nägra hur mycket jag vill. Att, liksom, det måste ju vara en och en förstå. Liksom, men om du inte förstår bilar, då kan du inte vara bilmekaniker. Om du inte vitt och har studerat medicin, då kan du inte vara läkare. Samma sak måste ju ja. gå dubbelt för någon som sitter på en ansvarspost som berör liksom tusentals, åter tusentals liv och individer. Ja. Och ja. jag tycker det här är som så självklart att det stör mig varenda gång att sätter någon ny fucking jävla säpe på någon ministerpost som helt klart är fucking mm. liksom Timo Soynis drinka broder eller fucking alla mm. hos liksom fucking tvätterska eller någonting att yeah. alltså, jag menar det mm. finns svaga politik och så finns det den nuvarande ställningen i landet plus att typ varenda är om igen, om vi skulle ha en journalistkår i det här landet och liksom, mm. I don't know, inte fucking yule vara av staten lol och det inte får finnas mm. typ någon annan jävla liksom radioverksamhet i landet eller liknande så då skulle, det var så klart tydligt. men herregud, de här vittor är ju i princip anställda av företag. Mm. alltså det är ju som, de är ju fan lobbyister för liksom big business hela bunten figure it out mm. men nä, äh, det är nog de där negrarna ja yep. oh. Men hur mycket terror måste en människa utstå i det här landet? Mm, inte så mycket. Vi, vi säljer nog oss själva väldigt billigt. Och snart firar vi hundra För För vi har fucking uppnått absolut fuck oh, no, men, mm. men, men på tal om att uppnå fuck all, yeah. um, En En sån fråga att om vi lämnar nu liksom problemet i Finland och liksom går till en mer mänsklig nivå. Yeah. Att, alltså, är vi människor naturligt skygga för det okända? Eller kan, krävs det till och med ett visst mått av rädsla och osäkerhet för att föra samhället framåt? Ja, Jag tycker att absolut är vi skygga för det okända. Det, det är ju kanske en av de här basen. <käsong> Baskänsla reaktionerna att någonting okänt måste det, vara det första sats... man reagerar då måste det vara någon äldre se upp för den där, den där räpklumpen, det kan vara en orma att, liksom, att akta dig ja. för den där saken för den är varm att äta inte den där bären ja. för det kan vara giftigt och... Precis. plus att det är ju alltså jag menar du du har ju definitivt läst och jag har lite liksom så här beteende psykologi att, liksom att det är ju det här att när man, när man observerar typ barn uh, mm. som läkar så, att, yeah. så brukar de säga att barn överlag så är lite 20 för varann liksom en stund i början uh, yeah. men sen efter det så läkar barn egentligen med vem som helst det har inte någon roll om de är Svarta, röda eller gräddelina liksom, De är lika för det Men gör man samma sak med vuxna Så säger man att vuxna är ofta Interagera inom Vad Outbildade människor ska kalla för ras Medan andra personer mm. ska kalla Kanske för uh, Hudfärg eller liksom etnicitet um, Därför att alltså, det finns väl någon sån här regel Kanske att inte göra bort sig Eller man vet inte riktigt vad som förväntas men. Barn har inte den där spärren Men att mm. äh, När man utsätts för främmande Människor Så finns det väl Egentligen två reaktioner Man kan låta sin nyfikenhet Läda en och börja ställa frågor Och förhoppningsvis kanske ja. lära sig Eller knyta kontakter Eller så kan man gå ifrån det Och antingen då jag guess, vänta på att Någonting kommer till dem Eller att jag vet inte Någonting händer Vad som än händer då mm. Um, men Det där att vi är skygga för det okända Jag vet att är för många människor Dras ju till det okända ganska naturligt Att Jag tror att Nej. Eller jag skulle vilja Nej. säga att Vi är, är som liksom naturligt skygga för det okända När vi har upptäckt tillräck Tillräckligt mycket för att Bilda oss en bekväm kunskapssfärg Ska jag vilja säga mm. Till exempel att men, Om du aldrig har ätit frukt i ditt liv Ja yeah. Och du utsätts för en frukt mm. um, Så Liksom ju yngre du är Och utsätts för frukt desto mer Det här blir en konstig analogi Nej men fortsätt på den Men jag tänkte säga att Liksom ju yngre du är desto mer Benägen är du väl att äta den mest För att någon ger den åt dig Och du liksom inte är bättre men om du äter nu då ett päron så väcker det ju säkert en smaksensation i dig som får dig att tänka att, mm, finns det någonting mer som smakar så här? Men, ja, ja för, förutsatt att det blir en positiv upplevelse. Na, ja. Ja. men till och med det blir en negativ så kanske det som är så ovanligt från allt annat då äter jag. du tänker att, mm, okej, okay, jag, jag är nyfiken på om allting annat sånt här smakar skit då. Uh, medan om du kanske är 30 när du första gången utsätts då för en frukt så kanske så har du kanske länge haft en sån, sån rymd av erfarenhet inom området och tänka att, vad det här? jag vill nej, aldrig med. Um. Mm. Men, men, men jag tycker att samtidigt så finns det ju det som går emot det där lite, att säga att barn tänker inte äta något någon grönsaker alls för att det har ätit en, en ärt mm. och, som, inte, som, ah. inte var, som inte var god. Att man tänker sådär liksom att det, det, det är så svartvitt där, vilket ju på många sätt kan klassa som att det är ett barns sätt att tänka att det är liksom ett, ett tidigare i utvecklingsstadierna mm. så finns det ett mer konkret och liksom men men där tar att jag inte juanserade kommer senare men där tar du ju in aspekten av att måste eller att måste att vara tvungen heter det ju egentligen men det finns på att ja. måste uh, no men ja. För, för, för liksom just med det där barnet, så liksom, är ju säkert blivit tvingade att äta de där gröna sakerna. Ja. Uh, men om barnet får välja själv så ja. bör det ju ha en liten annan sak. No, att, för att, för, det. För, no, det kan jag ju knyta, även om det inte alls var tanken att ja. uh, de hade jag mm. forskat vad händer med mm. människor som är tvungna att interagera. Och de säger yeah. att människor som är tvungna att interagera så knyter väldigt sällan så här bestående band. Liksom, och, de, och de sa att det var intressant för att i många av de här testerna som de har gjort så har de sagt att människor som de visste skulle vara kompatibla uh, för att de ville säga att hey, att säg kan vi få kära två gamers att umgås och ha roligt. Yeah. Precis. Uh, och svarar ja, de kunde. Men på något vis så kände individerna på som, var sitt håll att eftersom det här var forsärat så är det inte verkligt. Och därför så hur roligt vi än har så är det inte som en genuin upplevelse. Därför så kasserar vi den. Men om de istället fick söka sig till varandra så då blev det genuint. Och då liksom man kunde. bara det finns den här aspekten av att man forsärar någon. Så då blir det ofta yeah. fel. Ja, ja, ja, det är ju, definitivt logiskt Men just det här med att rädsla och kan här mm. behövs för att föra samhället framåt. Yeah. Um, no, man börjar fundera att det har väl alltid på något vis varit människan sett att vi har klubbar oss genom historien och hade stått att folk i vägen så har vi klubbar nära och. Och sen så har vi fortsatt tills, det, tills vi är idag och vi är liksom result resultatet av en världsomspännande klubbningståg. Um, jag vet mest av av analogier. Mm. Yeah. Men, men det är liksom men det så här att i, i något skärde, det var ju också någon filosof som argument att uh, No. När människan når en viss bekvämlighetsnivå yeah. så, bör, så börjar hon dö ut. Därför att när vi har... No, hur var det de sa? Var det fucking Sartrevan? Som sa att när vi inte längre är hungriga på att utforska eller någonting så slutar vi bli hungriga yeah. på livet. Att människan är liksom dömd att dö ut när vi liksom inte längre Måste kämpa för att läva. Ja, ah, precis. Uh, och vi har ju ja. behövt på något vis kämpa för att leva I alla fall i väst på... Ja, sen andra världskriget slut kanske. Ja. Nej, alltså det beror ju på att, vad, vad ser man som det här liksom. Vad, vad kämpar man för? Bekvämlighet väl idag? Ja ja, jo, jo, jo, alltså men det har ju alltid varit det där allt man gör är ju alla uppfinningar allting så har ju varit på ett sätt att, att vi, det ska vara mer bekvämt, det ska vara säkrare mm. det, är ju, det är ju det där, så att på det sättet så är ju den här rädslan rädslan är ju den, den stora the, liksom, the great motivator ja, men vi, vi diskuterar ju liksom eller vi rör ju lite hur det är liksom det här världskriget avsnitt. Men att, mm. alltså. Jag kan ju. Oh, ursäkta mig. Det um, är mm. så Att, mm. uh, att mm. liksom. Att behövs det egentligen någon stor sån här <clears throat> katastrof, till exempel ett världskrig, för att mänskligheten ska vara känna mänsklighet igen? Att behöver vi på något vis bli påminna om. Säg vår dödlighet med någonting så uh, omänskligt som säg förintelsen eller bombningen av Hiroshima eller mm. ja att sådana yeah. här saker. Eller i mindre grad säger du det här våldstådet på Abu eller i Abu um, mm. Att måste vi som på något vis ständigt bli påminna av att hörni, alltså, den är nog jättebekväm den här massagestolen och mm. mojiton direkt ur Nej. maskinen. Men om någon kommer att sticka kniven i dig Så betyder det någonting de är Och det händer just idag 500 meter därifrån du bor Think about that mm. Och då blir det kanske lite lättare att empatisera För det är väl kanske den här förmågan Som blir, blir mindre För varenda dag som går För för samhället Därför att <clears throat> Jag tycker vi mer och mer börjar sakna förmågan Att empatisera Därför att då är det så lätt för personer Att säga, ja men alla, alla finna och svenskar är bara Giriga ska Som kälar Finnar och sägrar på sina båtar att Visst, de ska, nå, de ska inte få ha några. De ska inte få ha något Sjukhus i Österbotten, fuck uh, Och då känns det som att liksom Men nu har ni ju som inte alls sett Andra sidan Att om man dessutom är en position Där man egentligen jobb är att man ska jämka eller försöka hitta en mellangrupp. Om man saknar förmågan att yeah. empatisera och se den andra sidan. Hur kan man någonsin då göra det? För att det är mm. ju en väldigt stor skillnad mellan att säga uh, att man kommer överens om någonting att man för en diskurs att man, uh, att man försöker medla mot att man bara bestämmer yeah. eller kräver. Och att yeah i den gruppen som känner sig försärda gör någonting, så men what, de kommer inte att tycka om det. Mm. Nej, så, men precis. Det kommer ju klart att väcka, så, väcka men, motstånd. Men på samma gång när någon gör den här just nu, då, som, då vi säger det som sannfinner genomgående. Så den här mm. rädslan och osäkerheten som de eh, ironiskt sett bringar fram så är ju ja. förmodligen det som kommer att leda till att vi måste nu rösta fram en ny regering som inte mentalt handikappad. så det är ju på sätt och vis bra ja, mm. in, in, no, det blir ju bara mer av det som var tidigare för vi lär oss absolut ingenting men mm. PS om någon lyssnar det här med meritokrati, ett mycket bra system sätt någon där som faktiskt vet vad de gör till exempel ja. Utbildning betyder fucking shit om du inte har någon praktisk erfarenhet. Mm. Vill du veta mer? Tryck på länken här. Och så får du virus. Ja. <laughs> Jättebra. Jättebra. Men, men, men mm. ja, och ja. man kanske är tyst en stund. Ja, ja Jag tänkte... Ah! Ja. Just så, alltid kommer den där toretten fram när du när du ska vara tyst. Jag ja, vad, jag, vad jag tänkte på var att eftersom du, du tog upp det här med, med filmad svenskar. Ja. Så, så där var ju den här frågan som vi, som vi tänkte på att med den här liksom rädslan för det, för det okända att behövs den liksom för att på sätt och vis liksom hindra oss från att gå. Och liksom välja det det, är mera liksom det som är närmare Det som är mer välbekant Och bli rädda för det istället Så du menar om vi inte har Marokkaner att hata Så då måste vi istället hata finlandssvenskar Och om vi inte har finnansvenskar att hata Så då måste vi hata folk från Kimito och så vidare Nej. Alltså i, I all enkelhet Så ja alltså det, för, för nu, nu är uppmärksamheten fokuserad på invandrare. Mm. Den är, den är, den är väldigt specifikt fokuserad på invandrare från väldigt specifika delar av världen. Mm. Och, och, och, det, och har man märkt att uh, samtidigt så har kring uh, den obligatoriska svenskan, Haminska, kommentarerna kring, uh, kring det här finns svenskar borde, borde uppnå sin idealvikt vilket är uh, så mycket som askan plus urnan väger. Ja just. det. Ja precis. Så Nej, har ingen men ingen sen eftersom vi är kollektivt lutheraner och blir begravda okay. ja, Men nu är nu bara logik med det här att göra egentligen. Nåja. No, ja, men dem alla Ja. Mad King has <laughs> Precis. Precis. Men, men just det här att, så att säga, om, om, om situationen skulle vara så att det plötsligt inte skulle finnas invandrare eller den här så kallade mm. då att, att rikta uppmärksamheten till, att skylla på, så, så tror jag att det skulle gå en kort tid och sen skulle man börja hitta följande saker att skylla på. Det ska vara en följande sak som, är, eh, som bara så att säga suger pengar ur stadskassan. Mm. Det, det ska vara en följande sak som då gör att, ja, att den här personen har det svårt på arbetsmarknaden. Ja. Men, men så är det alltid. Att liksom, skulle, skulle det inte finnas liksom, den här veta resonen så alltså, skulle människan hata till såna igen klubba sig genom jorden igen och liksom till sist står bara hon kvar ja. och, att, och jag menar då är ju det enda val att klubba gäller sig själv så det är ju om man tänker mm. det på det viset så finns det ju nog en sån här logisk progression att man måste ju som fundera ja. att no men vad stör mig med de här människorna eller vad stör mig med den här Liksom ja. kulturen och, och ofta är ju svaret Inte att de är liksom giriga Mördande negrar utan ofta är ju svaret att, men, Jag är en outbildad Rasist <laughs> att ja. men, men, jag men så är... kan det ju inte vara Nej det kan ju inte vara så För man måste ju skydda ägget men, ja. men liksom Förr eller senare, att och Här är ju liksom för att sitta här ska Finns det något botemedel mot dumhet? Jo, ett kunskap. Uh, mm. att det är ju nog lite så att, no, men, jag är helt säker på att om vi tog liksom Sandfinländarna, valde den av, av och skickade dem till, sig något av de här krisdrabbade länderna i sex yeah. månader. Och sa att, mm. liksom, du, du får inte komma hem, du stannar här under mm. hela tiden. Och liksom, försöker du fucking komma hit igen så fucking arkebus och du ska vara här, du ska vara där, du ska se all this shit kommer det tillbaka. Yeah. Jag, kan, jag kan sätta min absolut garantid sila med provo. att När de kommer tillbaka så talar de inte mer om djungelnägra. De gör inte alls några uttalade om att folk ska sättas upp på öar. Du har fått tillbaka människor. Du har skickat ut apor och du har fått tillbaka människor. För de har just fått det där, det där otroligt eftersökta och väldigt, väldigt, väldigt sakrade i det moderna samhället. De har fått livserfarenhet och att och jag mm. menar det är just det, jag har inte varit i de här länderna. så att jag förstår inte heller den fulla vidden av allt det här och jag skulle absolut inte vilja fara dit eller jag skulle vilja fara dit och hjälpa till, men liksom jag skulle inte ja. vilja fara dit för jag är ett bekvämt arsla men jag har ändå en sån förmåga att empatisera Att jag förstår, men herregud De flyr från Fucking krig Jag skulle vilja fly från krig mm. uh, Och att Det räcker med en sån tanke för att Det ska sätta igång processerens huvud Där man som börjar liksom Traversera de här dummaste Idéerna, att liksom att hej mm. Nej, vi kan inte klubbehjäl Och nej, vi kan inte sätta dem på en ö Nej, vi kan nog inte, etc. Och till sist kommer man fram till Att, ah, okej, okay, vi måste integrera dem. Och hoppas på det bästa. Ja. Yeah. Det, det, det är den enda lösningen. Och ja, Precis. Suger det då att liksom någon har fått ett jobb. Fast han är mörkhyad Och fast han inte har varit i branschen lika länge. Och fast han inte har alla liksom finska flytande. Ja säkert. Precis. Men å andra sidan. Jossi ja. ska kunna få det. Och vad du du som är problem med Jossi? Han är inte du. Nej, han är lika vit som du Och dessutom bättre på ditt jobb än du What a cunt Så liksom, nu hatar du Jussi, ja. Så att i, ja. I, sin, i sin låtsas Att det är liksom bara den här Jävla, liksom talibanen nu Som har tagit ditt jobb och allting suger De skulle suga nästan lika mycket Om Jussi då. Det är bara det, det är ja. svårt att hata Josse För då måste medja Jussi är mycket bättre än du Och det är mycket lättare ja. att, att, att, att liksom Kalla Ahmed för en mm. liksom ägare. Så att. Ja. Det är liksom på den här nivån. Och det, och det är alltid ja. en fråga om kunskap, Tycker jag. Att. Mm. Det, det är liksom. vi och avkyn för det välkända. Så är liksom. Ett väg att svärd. För vi kan liksom inte på något vis hata det. Utan att samtidigt hata oss själva. Och det är en väldigt farlig väg mm. att vandra. Och jag tror bara den här. Mänskliga självbevarande, så driften hindrar oss från att göra det. Så att därför är det mycket lättare att nästan anything, åh, oh, men jag hatar uh, uh, Fransöser Därför att, för uh, därför att de äter sniglar, i guess. Mm. Mm. Mm. Att, oj, att om man nöjer sig med det så, men. Men det blir ju att liksom, de här har ju ofta argument som kan krossas med typ en enkel ja- eller nej-fråga. Och då blir det ju ändå med halmstrå-argumenten som mm. och då blir det Ilta Sanomats debattforum och då blir det finska ja. morfan som kanske kanske innerst inne vet väl men har inte liksom den här förmågan att delvis artikulera men att liksom tänka vidare. De varken vill mm eller kan förstå och det kommer kanske till viss del av en, en brist på livserfarenhet och en oförmåga att empatisera, med någonting bortom det de känner till ja. och där i ligger väl mänsklighetens förfall då. ja, sorgligt sorg, sorg, nog så sorgligt nog så kan man väl säga det mm. det är synd ja. men okej, men, okay, men... Men att liksom, för att börja avrunda Kanske en enkel fråga mm. Men, är du gay? Det är helt okej okay. Okej okay. För jag hatar bögar, det vet alla som lyssnar på mm. Vilken åsnebrygga ja. I kid I kid, de heterosexuella <skratt> För det sker alla ja. kvinnor Det gör de mm. Ja Ja. Okej, okay. correct. I hate Jag don't care what Jag where you inte. your um, <laughs> oh, okay. inte. Uh. Jag inte. Jag inte. Jag inte. Jag inte. Jag inte. Jag inte. Jag inte. Jag inte. Jag inte. Jag inte. Jag inte. Jag ska Jag göra jag kunde det nu då? Glömma. Ska jag göra den då? Så producenten i början. No, no, no, okej. Okay, sponsorerna vill det. Publiken ja. vill det. Okej, okay, okay. no, Men snabb Bosnabryggare. Jag är ledsen. Jag måste göra det. Okej. Okay. Uh, varför? Okej, okay, Nikolaj, vet varför jag inte litar mm. på kvinnan? Nå, no, sa vi, berätta. <laughs> För jag litar inte på någonting som blöder i trädar och inte dör. Men sami då. Ja, men sami. Okej. Okay. Åh, oh god. Jag önskar att vi är ditt ära där. Det är sådana här saker jag gärna skulle klippa bort. Ja, <laughs> oh, jag tror att det kan vara lika bra. Ja, men jag, men jag förlämpar liksom nu, I guess, kvinnor. Och jag vet inte, det var inte en tillräckligt okay. feminister. Men ni får nästa. Och sen lite bögarna och sen kanske någon. Jag tror att sanägarna. Also, it's all good. Jag tror jag tror att de ska bra att rikta knyt nävar åt de flesta grupper. Okej. Okay. Jag alltså en random stab. Fan ta parkas. There we go. Okej. Okay. Uh, får får betalt nu. Hur ja. come... Tack. Ja. Inte du, inte ja. du som ger mig med pengar. Okej. Okay. Ja. men med får här. du göra mig pengar då. Ja, pengar ja. bara kommer höra ni. Okej. Okay. No, Okej, okay. okay. hur ska man hantera rädsla? Kanske parentes för det okända? Produktivt. Mm. Det, här, det, här, det, här är en, det här är ju en lite svår fråga. Faktiskt. Boxas! Ja, precis. Runka! Slå i väggen. Spelar spel. Ja. Tack. Oh. Lösningen. Mm. Jag känner att min, min vilja att mörda ja. jag, jag spelar för mycket våldspel det, det är ju det det är ju det det, det är sorgligt men mm. det, det är nog sorgligt när Shovel Knight kan göra sådant med människor ja spela ducktails din S här om här. fucking trigger. det vill jag vara styckmörda allting som farmologi med tjättpen mm. Han var nog en Enligist han mm. men, men, men, ja, ja det är sant det, mm. det är sant Det var ju egentligen väldigt våldsamt Men man tänkte inte på det Nej. Men, men okej okay. Alltså du frågan, Hur ska man hantera rädsla mm. Produktivt Säger du varsamt får du gå ut <laughs> Och, alltså, jag, jag funderar att tänka man så här ur en samhällelig nivå så, så då är det ju i, alltså, i, i princip så krävs ju den här rädslan också liksom, för att hålla folk in check så, så kan man säga att det är liksom att den, den är effektiv så länge den liksom stödjer en att, att hålla, hålla befolkningen liksom, i under kontroll Men alltså menar du nu liksom typ säger Rädsla för terrorist eller menar du typ rädsla För sig ordningsmakten uh, Jag skulle säga att Egentligen kan man ju säga att det var Både de här, det beror ju bara på att Vad man riktar Den här liksom mm. rädslan mot vilken, vilken av de här man Försöker Ta och dra nytta av mm, Ja nå, nå Alltså det var väl det var väl någon sån där ganska klassisk tankegång vad gäller liksom no, men när ja. Det gick väl någonting i stimmen när befolkningen förlorar rädslan för liksom ordningsmakten. Eller liksom för statens ja. makt. Så det är liksom ögonblicket när den här staten har upphört att existera. Ja. Eller är det, är det den där rädslan eller är det respekten man talar om? Rädslan. Okej. Okay. För att alltså Det var väl någon sån här ganska arkaisk syn på liksom så där att man alltså inte behöver de respektera då man behöver nog ens tycka det är nog bäst att du gör vitt vad vi säger. För annars kommer vi att klubba dig vitt. Mm. Uh, och att man nog ligger det en vis resonemang liksom om du inte är rädd för polisen, Eller böter eller fängel. Vad är det för poäng att hålla hastigheten på vägen? Mm. Om du inte bryr dig, mm. i, liksom. Att, då, att du blir isolerad från say, din familj och din komfort och say, dina ja. pengar och shit resten av livet. så att, Vad spelar det för roll då? Liksom om Jens eh, liksom störande så får du liksom Hugga huvudet av honom. Mm. Lol. Ja. Um, men vi värjer din funkar. Liksom varenda person mm. som lever i samhället väl så, så upplyst är de fattar Men om du är för mycket av en störfitta så kommer polisen och ja. Då mm. Hjälper inte så mycket längre Ja yeah. um, Men um, Men just det här Okända som säger nu den terroristattack mm. eller En komet som träffar jorden Eller någonting du inte riktigt kan kontrollera eller? Yeah. Ja Men vi håller det på att ta bort kometen Vi säger ändå terrorist mm. yeah. ja, men, Hur ska man hantera rädslan Fråga på samhällsnivå Eller på individnivå Ja. Ja. No, samhället, eller vad måste man ju säga, där liksom som, som samhälle, eller liksom som de som styr över sig ordningsmakten och då så här: De kan ju inte på det visa egentligen vara partiska utan deras främsta uppgift är att se till att det inte är kaos för att vad yeah. det för, jag menar, för att vara krass, vad spelar det för roll om åtta personer blir knivhuggna, om liksom tiotusen personer blir nätrampade eftersom staden uppgår i något undantagstillstånd och liksom folk börjar plundra affärer och liksom löpa amok. Um, så mm. vi har ju inte kanske riktigt en sån frenesi i det här landet, um, men... Mm. Men jag menar liksom, det är ju det där att om Befolkningen börjar bete sig som fitter Så då måste ju det Någon som tar ut Jaha, men då fucking skjuter vi tågas på er Tills ni är lugna nära Vi som folk igen ja. Um, ja. Så det är väl Så man måste ju på något vis Alltså den här rädslan För sig nu då, säger Terrorismen Då får ju inte bli så stor att Jag menar, det här Soldiers of Odin var ju liksom Löst Jävla tattare som gick runt och liksom Trodde de var stora och liksom tänkte på käften Men det blev ja. väl någonsin slutligen så att de fick på käften själv Och, ja, liksom... och det de, de skapar ju mera Otrygghet ja. än, än, än vad det de, Så att säga de, som de, de skulle beskydda människor från Hade, hade skapat i sig men, men jag menar om det skulle Läpe mm. ur kontroll Så skulle jag kunna ha liksom Folk som gick på gatan och tog makten i egna händer och liksom stryk och liksom började storma folks hus och hålla på. Och, mm. i det, och i det fallet så betyder det att då så är de inte tillräckligt rädda för staten. Och i så fall mm. så skulle ju staten måste se till att de no, förmodligen antingen ger polisen större befogenheter eller liksom kanske kallil militären och just. Mm. Börja någon på käften och med batonger Och hålla på liksom så här Nu får ni mm. gå hem Och spela vobbis där Slut med den här skiten um, mm. Nej men för att liksom För att jag om de är mer rädda för terroristerna Än för staten Så yeah. då, då, då, då är, det är ju det som skulle hända då Men det här fallet måste yeah. man väl konstatera Att de litar nog på att Allt var under kontroll Så so it was fine mm. Men på individnivå Ja men No, man, don't lose your head yeah. att... ja alltså, nu igen, jag tänker det där att, att säga, rädslan, rädslan är en motiverande faktor mm. kan finns där så att säga, som en sak som driver oss framåt att för att vara produktiv så måste man ju också vara på ett sätt liksom medveten om vilka vika reaktioner man, som man lätt kommer till. No min flickvän sa någonting som jag började fundera på förra veckan och ja. hon sa att, äm, att vi är nu vi har som en så massiv ram som händer liksom där hemma i egen här att kunna vara där på nästan två månader. Och ja. vi var i det här skärenda då nära låt hos är ju hennes föräldrar när Det skedde här i om och så, så sa hon då, liksom att, att egentligen så var hon nästan glad Att vi, vi inte var där När det skedde uh, yeah. Och liksom så Så är hon nog för det och så, no, Att hon tänkte att om vi skulle <coughs> Ha varit där och gått med Nina då, uh, Och Vi säger nu då ska ha sett det här då, Att liksom den här galningen ska börja knivhugga folk yeah. så hon, Då visste hon Att jag är en sån person att jag skulle som direkt ha rusat dit För hon visste att jag skulle inte bara kunna stå Och säga eller liksom gå därifrån att, yeah. Och att jag tänker att Ja det är väl tyvärr sant För att Alltså i krisstationen och den där Jag reagerar nästan innan jag hinner tänka Och att liknande har nog hänt För Jag hoppar, yeah. jag börjar fundera sen Om jag ska vara ensam Med Nina där Så hoppas jag så, jag, jag yeah. kanske ska ha haft så mycket Förstånda att jag skulle som att ta i henne så att, och ta mig iväg med henne därför att hon skulle vara i prioritet då. Um, men skulle jag bara vara i än och var det är mycket möjligt att jag skulle bara ha i vägen när han liksom tänker på det mycket därför att jag var bara en jag var bara sån person som. Tenderar att göra sådana grejer ja. fast det är inte är så där riktigt smart. Um, ett annat exempel var ja. till exempel att igår natt så körde han från Vasa det var kanske två på natten och. Har... Jag körde genom mm. Sundom Och uh, där så var det liksom Mörkt och skog och sådär <coughs> Och att nu Just rockar jag, jag säga liksom den här alien Liksom när den var på väg ur skogen Men uh, yeah. Så är det jättemega liksom Monsterelig Och såg mm. jag att och Jag hade ändå liksom så här bra med rum Kanske hundra meter till den uh, yeah. Men Jag körde ändå liksom typ maxastighet På den där vägen så att så jag visste av fan här att ja no, det brukar inte bara komma en. Så nu sagt jag är en är som ganska mycket. Och mycket riktigt så kom det liksom då en, en kalv efter då. Liksom ja. mycket, mycket mindre men ändå så stor att I would have seriously fucked up the car. Jag skulle ja. 110 110% att träffa den om jag ska fortsätta hålla den fart jag har Men och det här händer under loppet av 4-5 sekunder. Och att liksom jag ansåg att det var mycket tid, men, mm. jag men jag känner många som ska helt bli så där förstärnade och liksom att shit, jag vet inte vad jag ska göra. Eller liksom att kanske till och med satt på gasen. Och det kan ändå, de ska klara mm. sig, men det är lika sannolikt att det ska smälta för att, ja. uh, och många säger ju just den här daring headlights... Um, Reaktionen som folk får Är ju att just till mm. exempel Det var många som kritiserades Men det var både för att det fanns mycket folk där Och en, och en del började som filmade som henne, Men de kom inte handgripligen och ja. ja Och att mm. De säger att liksom att var ju som besviknade För att nå, äh, Har du tid att filma Har du väl tid att ingripa Men, jo, men det var ju som, var, var, det där, var det den där medmänskligheten Jo, och sen var det ju viss argumentära genom att det var förverkligt för dem som hade gärna sett kameran som skapar som bara är mellan sig själva det som händer. Så där. Men andra menar ju, eller har liksom läst om det här, liksom psykologer som har beskrivit det här fenomenet. De säger att det är, därför att, det är inte där att folk inte har liksom, eller vet kanske vad de borde göra, men de fastnar som i det här första steget. Det heter någonting om jag minns vad det heter det liksom att Du har redan tänkt i huvudet, att Oj nej, nu, nu ska jag springa fram Och så ska jag tackla honom och så ska jag ta kniven av honom Och ska jag ropa och hjälp och, och, ja. och de har redan en plan Men de fastnar vid det första steget. De kommer inte därifrån För att det är som en sån där lindrig form av chock För att mm. det är som De har absolut inga um, Verktyg för att hantera När sånt där händer för att, men, Shit, hur ofta händer sånt där Mm. Um, men, men man börjar ju som funderar liksom att hur ska man hantera rädslan. Och men jag är en av de unika personerna som blir triggad av rädsla, liksom jag triggas till aktion. Men jag vet att det är mycket vanligare att många eller de flesta människor triggas till passivitet. Att de vet inte riktigt vad de ska Precis. göra. För att ja. som jag läste var det som sådär att liksom, de har kanske istället för att ta ett val, säger att spring framåt, så har de tio val och de kan ju bestämma sig vilket är bäst så de fastnar som i de det första steg och kommer ingenstans mm. uh, men hur ska man hantera rädsla produktivt? Well, jag skulle ju vilja säga agera men det är ju lätt för mig att säga uh, mm. men att jag tror ju liksom så där att det liksom Alltså, jag tror ju det, liksom det här att faktiskt Den här Att ta tiden att reflektera Och få eftertanke så alltså, gör mycket att Det är inte alltid man har Tiden att göra det men Jag tror att om man är väldigt Om man är väldigt rädd för någonting Om man nästan typ har en patologisk rädsla För sig, ormar eller någonting Så det är som en sak Men man kan alltid man kan alltid nysta i rädslan Man kan alltid försöka förstå den och Ofta är det som så att när man kommer till en rädsla där en man har mot någonting Och man börjar analysera den att, Varför är jag rädd för det här, varför hatar jag det här mm. Varför tycker jag om det här Så när man förstår den Så lindras I vissa fall försvinner den helt och hållet Och ofta så är ju liksom Följden att, ska vi säga, bota sig Eller att liksom få en mer som så här uh, Bejällig relation till det här man, man är mm. rädd för. Så det är ju att man utsätter sig för någonting i den stilen. För jag menar, det är ju så att varenda människa är väl säkert rädd att bli knivhuggad. Tänker du gå ut och bli knivhuggen så du lär dig att mm. inte vara rädd för. Men jag menar, du kan göra saker. Du kan ta självförsvarskurser. Du kan kanske minimera risken genom att säg, gå med vänner. På natten mm. eller liksom inte Vägar hem som känns otrygga liksom att Det finns massor med saker man men, men just det här, Hantera rädsla produktivt Nå, Jag tror ju att Kanske man hjälper sig själv Genom att tänka funktionellt Att man kategoriserar Sina rädslor. ja men det här skulle väldigt Sannolikt kunna hända Du är jättefäta, du håller på att få diabetes Kanske du ska förlora lite vikt Nå, Men det är ju en rädsla du är jätterädd att mm. du ska kvävas i en lavin. Men du inte där, där det finns snö så är du pretty safe. Och liksom sådär. Så att man vet som att men, det finns en kategorisystem. De här sakerna behöver jag förmodligen inte vara så rädd för. De här sakerna kanske jag ska se upp lite för. Ja. Och sen ja. tror jag att man kan, man kan bota sig själv genom att hjälpa andra. Att, att, att det, det finns väldigt mycket som om man är rädd för mörkret så... Kan det kanske hjälpa en att man, man tröstar ett barn som är rädd för mörkret eller sådär. Man säger att det finns ingenting mm. där och går och tittar. Och att ja. det för det finns ju rationell rädsla och irrationell Det är en rationell ja. rädsla att en man som du säger bär vapen ska använda vapnet mm. på dig. En irrationell rädsla att tro att alla som är mörkta eller liksom inte ser ut exakt som du eller pratar ditt språk och, kniv och vill skada dig. Ja. precis. Så, mm. rationalitet från min rationalitet. Det känns som att det blev en väldigt ja. lång utläggning det där, men det var en svår fråga att svara på. Jag måste ja, tänka så... nysta ut den medan jag pratar. Ja. ja, men det här var en... Det var en ganska svärlig fråga faktiskt. du mm. skulle vara bra om faktiskt kunna sådär ge ett utdömmande svar på en mening, men det, det, det, det, det finns inte riktigt den möjligheten tyvärr. Ja, men alltså, gör man som USA det skaffar ett handeld vapen och hoppas på det bästa. Ja, ja, precis. Ja, men, men faktiskt det är som du sa, att man på något sätt att den där rädslan blir mindre ju mer kunskap man har om den. Mm. Ja, jag håller... Helt hålla med där det, det andra är ju det att, att på något sätt sätta ord på det Igen liksom För att det så att varje, varje gång du sätter ord på någonting Så minskar du på det mm. för, för att du är tvungen att sätta vissa ramar Ja Men... Och det här Det gör det mera Påtagligt, det gör det mera Förståeligt Då du behöver sätta ord på det men jag tror att människan är på något vis alltså vi är lite skapade så att vi, vi låter gärna Liksom våra tankar löpa iväg Vilda liksom när vi blir upprymd ja. och, och att det är så väldigt lätt att äh, På något vis att Liksom att Det här är en mörkman och nu kommer det att Ta mig och ta mig in i den gränden Och ta mig och sen gör, ta mitt huvud Och gör en stuvning av huvudet Och man är redan som sprungit iväg liksom många tusen kilometer. Att det är som ja. så lätt att man stannar vid stegat och där är en mörk mm. Och sen så håller man det på den nivån. Um, men jag tror men jag tycker ju som att på något vis att. För det finns ju de där nästan patologiskt rädda människor. För allt. Mm. Som bara liksom drivs av en så här allomfattande angst. Um, yeah. att i vissa fall är det ju kliniskt. I vissa fall är det ju bara att de inte får utlopp för sin osäkerhet eller liksom sitt uh, tvångsbeteende på något vis um, och att, att de människorna borde förmodligen söka professionell hjälp. att liksom här är min tummen upp att hej, om du känner dig rädd och liksom orolig hela tiden, sök hjälp det är inget stigma ja. Liksom, ja, du, har, du har bara ett verktyg att hantera dig själv, så du måste ju få någon Ja. inte behöver ja. du ja. Och det går ju nästan för allt att, liksom att hej, att, liksom att om du känner att du inte klarar av någonting, sök hjälp. Att Inte, inte behöver du fixa allt själv. Inte är det, någon, mm. inte är det något misslyckande. Det enda misslyckande är att du liksom inte behöver fixa det. Ja, precis. Det är så sant. Mm. Det är så sant. Men den här att. jag vet inte just det här att man nu efter Saker som liksom igen det här Åbojt ja. ja man börjar som säga, terrorister i varje hörn Börja mörda mördare Gugga Att <hör> Jag tror nog Liksom För att ta en parallell tillbaka till den Den där elgen igår att liksom, Ja um, no, Alltså Påverkade mig när jag körde Jag körde de där vägarna det var massa Not så so mycket Många gånger i mitt liv Och vanligtvis så liksom För hålla håller man maxastighet hela vägen Man kan de där vägen och sin egen bakficka Efter man mött de där två älgarna i mörkret Nå, alltså Jag körde kanske jag, Liksom jag, Nå körde jag lite under maxastighet Hela vägen hem nu Och för mm. och övrigt, hur lustig den kan låta Mellan Vasan och RPS, Jag började inte en enda bil Hur unikt är där? Bara som är lite sådär Dafok. Ja. Yeah. <laughs> men, ja. Ja, mm. ja um, men det är. Upplevelse. Ja, men Det var det var faktiskt otroligt... Uh, ibland så blir jag lite salig över hur, hur massiv världen är. Liksom ensam där i mörkret yeah. och lyssna på Dire Straits så bara jag och yeah. natten på något vis. Det är stort. Yeah. Men, men anyway, att liksom ja var jag på säga? Jag på att säga att. Vad fan hällde jag på att säga? Jo, den här skuggterror. Precis. Um, jag tror att liksom just efter det händer någonting sånt här så blir man mer medveten om man kanske tar vissa steg för att på något vis att om det händer någonting som säger nu med de här älgarna liksom att om, om jag ska bara vanligt och så kör jag på en Eli Så okej, okay, då men mm. pump, okej, okay, oh shit, what the fuck, no, no. Men om jag skulle köra på en Eli strax efter jag nästan körde på en Eli då är det på något vis dubbelt dumt. Mm. Så att det är ju som på något vis att nu hade det just hänt en sån här, säg, knivattack i åvonen. Mm. Och, och säg, nästa vecka så hände det igen. Och du iddes liksom inte där på allvar och du bara liksom la la la Typ på exakt samma plats där det mm. hänt tidigare Så då måste ju känna jättedum På något vis Och jag tror människorna Människorna reagerar så här Nu händer någonting väldigt specifikt och hemskt Så nu ska du reagera Lite återhållsamt Och ta liksom vissa säkerhetsåtgärder Bara så att det absolut inte händer Exakt så här igen För då har vi ju riktigt misslyckats mm. Men mm. sen efter det Att tillräckligt lång tid har gått så då händer ju det där Otroligt och då glömmer vi Ja. Och då. Jag tror inte man ska gå runt och känna rädsla hela tiden. Att jag. Jag talar väl lite mot mig själv. För jag är en sån där person som tycker att sig. Stanna alltid vid stopp för you don't know. Mm. Till exempel. Bara för att det har gått bra alla gånger. innan jag behöver det bra den tusende gången. Uh, men. Men jag tror ju liksom att En bra valspråk Jag brukar säga att liksom håll koll på andra människor Liksom som inte att du går runt och är misstänksam Och glå på alla Gör det om du känner dig otrygg Men jag menar Som liksom säde där Den där lilla flickan som Verkar föras bort med våld i den där bilen Kolla att det är faktiskt hennes föräldrar då. Liksom att säga vad som händer liksom med de där som liksom Ungarna som liksom kastar mössan Mellan sig och liksom den lilla liksom, Kanske det är inte mm. Kompisar som håller på Och att se den där, den där liksom vuxna kvinnan Som försöker gömma blå tiran Under luggen och liksom Att se människor För om du ser dem Och kanske någon gång kan hjälpa dem Så då har du satt lite karma i världen Då kan det hända att någon ser dig nästan Så för jag tror att om vi som håller lite koll På varandra så då Behöver man kanske inte vara så rädd hela tiden mm. Det är bara men no. Nej, Jag vill det, bara att det, folk ska det, göra det shit åt mig <laughs> Ja precis take, take care of my shit yo. Ja. ja men precis. Jag menar om ingenting annat så att Vi har bara den här världen våra är efterlevande. Mm. Så att lämnar vi den i jättedåligt chick så då har vi inget arv att lämna. Mm. Liksom den enda förutsättningen för vår fortsatta lämna är att vi tar lite hand om varandra och inte går runt och är rädda och liksom ser terror i varenda skugga. En bra slutsats. Fast då tycker jag ändå vi kan hata Pargas lite. Nej, jo. Fuck you. Right up there. Trigger warning!